Жорж Сант. Консуело. Роман. Переклад Віктора Бойка. Читає Лілія Мироненко. Розділ 74. Вирушивши в дорогу, наші мандрівники першого ж дня побачили перед собою дерев'яний міст через річку, а на ньому – жебрачку з крихітною дівчинкою на руках. Вона сиділа, притулившись до поручнів мосту, і просила милостиню. Дитина була бліда, нездорова, виснажена жінка тремтіла від лихоманки. Консуело відчула глибоку симпатію і жалість до нещасних, що нагадали їй матір і її власне дитинство. «Ось у такому становищі ми бували не раз», – сказала вона Йосифу що зрозумів її співслова і зупинився разом з нею, щоб подивитися на старчиху і розпитати її. «На жаль», – почала свою розповідь старчиха, «Ще кілька днів тому я була найщасливішою жінкою. Я селянка з околиць Харманіца, Чехії. П'ять років тому я вийшла заміж за свого двоюрідного брата, рослого красення, роботягу». І кращого із чоловіків через рік після весілля Мій бідолашний Карл, вирушивши в гори за дровами, Раптом зник, і ніхто так і не дізнався, що з ним трапилося. Мені загрожувала обогість, і я страшно горювала, Припускаючи, що чоловік або звалився в прірву, Або роздертий вовками. Мені випадала нагода знову вийти заміж. Але я й думати про це не могла, адже я любила чоловіка і не знала, що з ним сталося. І як же було мене винагороджено, діти мої, одного разу ввечері, торік, постукали в двері, я відчинила і одразу упала на коліна. Переді мною стояв чоловік, але, Боже, милосердний, в якому вигляді, немов примара. Весь висохли, жовтий, з блукаючим поглядом, з волосся, волоссям, що змерзлося в крижаній бурульки і закривавленими босими ногами, що тільки но не пройшли невідомо скільки сотень миль жахливими дорогами у найжорстокішу зиму. Але він був такий щасливий, знову знайшовши дружину і бідолашну малесеньку доню, що незабаром підніся духом, поправився і взявся за роботу. Розповів він мені, що він був викрадений розбійниками, які відвезли його дуже далеко до моря, і там продалив солдатчину пруському королеві. Він прожив три роки в найпохмурішій з країн, ніс дуже важку службу і зранку до вечора діставав побої. Нарешті, милі мої діти, йому вдалося втекти. Він, як скажений, відбивався від своїх переслідувачів, одного з них убив, а іншому вибив каменем око. Позбувшись їх, він йшов днями і ночами, ховаючись, як дикий звір, у болотах і лісах. Так він пройшов через Саксонію і Чехію. Він був врятований. Він повернувся до мене. Ах, які ми були щасливі всю ту зиму, незважаючи на бідність і холод. Одне мучило нас: як би знову не з'явилися в наших краях ці хижі птахи, причина всіх наших нещасть. Ми будували плани вирушити до Відня, з'явитися до імператриці, розповісти їй про наше горе домогтися її протегування, військової служби для чоловіка і деякої підтримки для мене і дитини. Але через найсильніше подрясіння, яке я перенесла, побачивши знову Карла, я занедужала, і ми були змушені всю зиму і усе літо провести в горах, вичікуючи, поки я зможу вирушити в дорогу. В цей час ми були постійно наготові, навіть уночі. Нарешті блаженна хвилина настала. Я почувалася достатньо сильною для ходьби, а нашу дівчинку, що не здужала, мав нести на руках батько. Але лиходійка доля чекала нас, коли ми спустилися з гір. Ми спокійно йшли краєм малолюдної дороги, не звертаючи уваги на екіпаж, що вже і з чверть години повільно рухався за нами. Раптом екіпаж зупинився, і з нього вийшли троє чоловіків. «Це насправді він?» – вигукнув один із них. «Так», – відповів інший одноокий, «Він, він, хапай його!» Чоловік, обернувшись при цих словах, промовив, «Ой, це ті самі прусаки, ось одноокий!» якому я вибив око. Я його впізнаю. «Тікай же, тікай, рятуйся!» – прошепотіла я. Він кинувся бігти, але тут один із цих мерзотників кинувся до мене, звалив на землю і приставив пістолет до моєї голови і до голови моєї дівчинки. Якби не спало це йому на думку, чоловік був би врятований, тому що бігає він краще, за цих бандитів Та й був попереду них Але на крик, що вирвався в мене Карло обернувся І побачивши дочку під дулом пістолета З голосним криком побіг назад Аби запобігти пострілу Коли нелюд, який наступив на мене ногою Побачив чоловіка на такій відстані Що той міг його почути Він крикнув «Здавайся!» або я їх уб'ю. Зроби тільки один крок, і все кінчено. Здаюся, здаюся, я тут, відповів бідолашний мій чоловік, і помчав до них швидше, ніж тікав, незважаючи на камені, що котилися під ноги, і знаки, які я робила йому, благаючи залишити нас і дати нам умерти. Коли Карл Потрапив до рук цих звірів, вони заходилися його бити і били до крові. Я кинулася було захищати чоловіка, але вони мене побили. Бачачи, що його в'яжуть по руках і ногах, я почала ридати і голосно застогнала. Лиходії оголосили мені, що якщо я негайно ж не замовкну, вони прикінчать дитину» і вже вирвали її в мене. Тоді Карл сказав мені, «Замокни, дружино, наказую тобі, подумай про нашу дівчинку». Я послухалася, але коли ці чудовиська зв'язали чоловіка і прийнялися затикати йому рот кляпом, примовляючи, «Так, так, плач, більше ти його не побачиш, ми зараз його повісимо». Серце в мене перевернулося, і я, мов нежива, впала на дорогу. Не знаю, скільки часу я пролежала в пилюці. Коли я розплющила очі, була вже ніч. Бідолажна моя доня, пригорнувшись до мене, тремтіла, надриваючись від ридань. На дорозі виднілася кривава пляма та слід від коліс екіпажа, що повіз мого чоловіка. Я просиділа там і ще годину другу, намагаючись заспокоїти і відігріти, закляклу і перелякану мало не до смерті Марію. Нарешті, зібравшись із думками, я розсудила, що розумніше не бігти за викрадачами, наздогнати яких мені було не під силу, а заявити про те, що трапилося владі в найближчому місті, в Ізенбаху. Так я й зробила, а потім вирішила продовжувати свій шлях до Відня, кинутися там до ніг імператриці та благати її поклопотатися перед прусським королем про скасування смертного вироку чоловікові. Її величність могла б зажадати видачі його як свого підданого, у тому разі якби не вдалося наздогнати вербувальників. І от на милостиню подану мені в єпископстві Пасау, де я розповіла про своє нещастя. Доїхала я на возі до Дунаю, а звідти на човні, спустилася по річці до Мелка. Але тепер мої гроші скінчилися. Люди, яким я розповідаю про те, що сталося, приймають мене, мабуть, за шахрайку. Не вірять мені і дають так мало, що залишається тільки йти пішки. Добре, якщо через 5-6 днів я доберуся до Відня і не загину від утоми. Я зовсім хвора, та й горе позбавило мене останніх сил. А тепер, милі мої дітки, якщо є можливість допомогти мені трохи, зробіть це, будь ласка. Мені більше не можна чекати, треба йти йти, як і вічний жит поки не доможуся справедливості. Вічний жит – це герой середньовічних переказів, єврей Агасфер, приречений на вічні мандри за те, що не дозволив відпочити біля порога свого будинку Ісусу Христу, який ніс хрест до місця страти. Мила ви моя, бідолашна моя, – вигукнула Консуело, Обіймаючи старчиху і плачучи від радості й жалю. «Кріпіться! Кріпіться! Сподівайтеся! Заспокойтеся! Чоловік ваш звільнений! Він зараз скаче на доброму коні в напрямку до Відня з туго набитим гаманцем у кишені!» «Що ви кажете?» – вигукнула дружина дезертира, і очі її почервоніли, а губи – Судорожно засмикалися. Ви його знаєте, ви бачили його? О, Господи. Боже Великий, Боже милосердий. Що ви робите? зупинив Йосип свою подругу. А якщо це радість помилкова, якщо дезертир, якому ми помогли врятуватися, не чоловік її, це він, Йосифе, кажу тобі, це він. Згадай кривого, згадай прийоми сеньора пістолета, згадай, як дезертир говорив, що він людина сімейна і австрійський підданий. Втім, у цьому дуже легко переконатись. Який із себе ваш чоловік? Рудий, із зеленими очима, широколиций, з ростом 5 футів 8 дюймів, ніс трохи приплющений, чоло низьке, словом. Красен чоловік! Так, усе вірно, сказала сміючись Консуело. А як він був одягнений? Благенький зелений дорожній плащ, коричневі штани, сірі панчухи. І це схоже, а на вербувальників ви звернули увагу? Чи звернула я увагу на вербувальників? Пресвята Діво Марія та їхні страшні обличчя. Завжди будуть перед моїми очима. Тут бідолашна жінка з великими подробицями описала сеньюра пістолета, одноокого і мовчальника. Був там іще четвертий, додала вона. Він залишався при коні і ні не втручався. У нього було гладке, байдуже лице, що здавалося мені навіть більш жорстоким, аніж в інших. Коли я плакала, а чоловіка били, в'язали мотузками. немов мов якого-небудь вбивцю. Цей товстун приспокійно виспівував і грав на губах, немов на інструменті. Брум-брум-брум. Ах, що за кам'яне серце? Ну, це Меєр, вигукнула Консуело, звертаючись до Йосифа. Невже ти й тепер ще сумніваєшся? Це ж його мила звичка. Весь співати, наслідуючи трубу Правда, погодився Йосиф Виходить, при нас дійсно звільнили Карла Слава Богу Так, так, насамперед треба дякувати Богу Вигукнула бідолашна жінка, кидаючись на коліна А ти, Марія, звернулася вона до своєї дівчинки Цілуй землю Разом зі мною, дякуй ангелам-охоронцям і присвятій Діві. Твій тато знайшовся, і ми незабаром його побачимо. Скажіть мені, мила, запитала Консуело. У Карла теж є звичай, коли він дуже щасливий цілувати землю. Так, дитя моє, він завжди так робить. Повернувшись після свого дезертирства, він ні не хотів увійти до будинку, аж поки поцілував порога. Що це? Звичай вашої країни? Ні, його власна звичка. Він і нас навчив, і це завжди приносить нам щастя. Звичайно, його ми й бачили, сказала Консуело. На наших же очах, подякувавши своїм рятівникам, він поцілував землю. «Ти ж помітив, Беппо?» «Звичайно, помітив. Так, це він. Тепер не може бути ніяких сумнівів. Дайте ж пригорнути вас до серця, янголятка мої!» Вигукнула дружина Карла. «Якусь звістку ви мені принесли? Розкажіть мені про все!» Йосиф передав усе, як було, коли бідолашна жінка вилила весь свій захват, Всю подяку небесам і Йосифу з Консуело, яких вона справедливо вважала головними рятівниками чоловіка, вона запитала, як же їй тепер розшукувати його. «Гадаю», – сказала Консуело, – «що вам найкраще продовжувати свій шлях. Ви знайдете чоловіка у Відні, якщо не зустрінетеся з ним іще дорогою, безсумнівно, першою його турботою». Коли він потрапить до Відня, буде доповісти про все імператриці, а потім просити поліцію повідомити по всій країні ваші прикмети. Звичайно, він не забув розповісти про те, що сталося у кожному скільки-небудь значному місці, через яке проїжджав. І розпитував дорогою, чи не бачив, хто вас. Якщо ви дістанетеся Відня раніше за нього, глядіть! Зараз же повідомте міській владі свою адресу, щоб Карлові, коли він з'явиться в місті, негайно передали її. Але що це за міська влада? Де вона міститься? Я зовсім нічого в цьому не тямлю. Таке величезне місто. Я бідна селянка, зовсім там загублюся. Знаєте, сказав Йосип, у нас самих ніколи таких справ не бувало. І ми теж нічого не тямимо в них, але ви попросіть першого стрічного провести вас до Пруського посольства, а там запитаєте пана барона фон Обережно Бепо, прошепотіла консуело, нагадуючи Йосифу, що не слід компрометувати барона, вмішуючи його в цю історію. Ну, а грав годець. Так, до графа можна звернутися. Він зробить із марнославства те, що його супутник зробив би, із самовідданості. Розшукайте палац марграфині байрецької, сказала консуело жінці, і передайте її чоловікові записку, яку я зараз напишу. Консуело вирвала аркуші із записника Йосифа, і олівцем написала таке Консуело Порпоріна. Примадонна театру Сан-Самуелі в Венеції. Вона ж колишній сеньор Бертоні, мандрівний співак у Пасау, доручає шляхетному серцю графа Гудіса Росвальда, дружину Карла Дезертира, якого ваша ясновельможність вирвали з рук вербувальників і обдарували своїми милостями. Порпоріна тішить себе надією віддячити пана графа, за його протегування, присутності Марк-Графині, якщо пан граф зробить співарсті честь, дозволивши їй виступити в малих покоях її високості. Консуело старанно вивела свій підпис і подивилася на Йосифа. Він її зрозумів і виняв гаманець. За мовчазною згодою у пориві великодушності вони віддали бідній жінці – Останні два золоті, що залишилися від подарунка Тренка, щоб вона змогла на конях дістатися Відня. Потім, довівши її до найближчого села, вони допомогли їй найняти скромний екіпаж. Після цього вони нагодували її, забезпечили деякими пожитками, витративши на це залишок свого скромного надбання, і випроводили в дорогу найщасливіше створіння. Щойно повернуте ними до життя. Тут Консуело, сміючись, запитала, Чи залишилося що небудь у них у гаманці. Йосип потряс над вухом скрипкою і відповів. Тільки звуки. Консуело, блискучою руладою, спробувала голос просто неба І вигукнула. І скільки ще звуків? Потім весело простягла руку своєму товаришеві і, гаряче потиснувши його руку, сказала, ти молодець, Беппо. І ти також, відповів Йосиф, змахуючи набіглу сльозу і голосно сміючись при цьому. Розділ сімдесят п'ятий Не дуже страшно залишитися без грошей під кінець подорожі, але якби наші юні музиканти були далеко ще від мети, їм і тоді було б не менш весело, ніж у ту хвилину, коли виявилося, що в них порожні кишені. Потрібно самому побувати в такому становищі без я на чужині. А Йосиф тут, у далині від від відня, почувався майже таким же чужим, як і Консуело. щоб знати, яка чудесна безтурботність, який дух винахідливості і заповзятості, немов якими чарами охоплює артиста, що втратив останній гріш. До цього він сумує, постійно боїться невдач, у нього похмура перечуття всіляких страждань, утруднень, принижень. Але з останньою відданою монетою все розвіюється. Відразу для поетичних душ відкривається новий світ, свята віра, милосердя ближніх і взагалі, Чимало чарівних химер. Поряд з цим розвивається працездатність І з'являється привітність Які допомагають легко долати перші ж перешкоди Консуелу відчувала якесь романтичне задоволення Повертаючись до бідності Що нагадала їй роки дитинства Вона була щаслива, що зробила добру справу Віддавши все своє надбання і зараз же придумала засіб добути собі і своєму супутнику вечерю ніч ліг. «Сьогодні неділя», – сказала вона Йосифу. «У першому ж селищі, що нам попадеться на шляху, почни грати танці. Ми не пройдемо й двох вулиць, як знайдуться люди, що побажають потанцювати. А ми з тобою зобразимо сільський оркестр. Ти не можеш зробити сопілку». «Я митю вивчуся на ній грати, і тільки-но в змозі буду видобувати з неї хоч кілька звуків. Акомпанемент тобі забезпечений». «Чи можу я зробити сопілку?» – вигукнув Йосип. «Зараз ви в цьому переконаєтеся!» Незабаром на березі ріки вони відшукали прекрасне стебло очерету. Йосиф мистецьки просветлив його, і воно зазвучало чудово. Сопілку відразу було випробувано, потім пішла репетиція, і наші герої, заспокоївшись, попрямували до сірця, що перебувало на відстані трьох ліє. Вони війшли туди під звуки сопілки і співу, вигукуючи перед кожними дверима. «Хто хоче потанцювати? Хто хоче пострибати? Ось музика! Починається бал!» Вони дійшли до невеликої площі, обсадженої красивими деревами. Їх супроводжувало з півсотні хлопців. Вигукуючи і ляскаючи в долоні, діти мчали за ними. Незабаром з'явилися веселі парочки і, здійнявши першу пилюку, відкрили бал. Не встигли вони втоптати землю, як на площі зібралося все населення сірця. кільцем. Розташувавшись навколо танцюючих, несподівано й безтурботно виник сільський бал. Зігравши кілька вальсів, Йосиф засунув скрипку під пахву, а консуело, піднявшись на стілець, виголосила перед присутніми промову, в якій доводила, що в голодних музикантів і пальці слабкі, і подиху не вистачає. Не пройшло й п'яти хвилин, як у них досхочу було й хліба. І масла, і сиру, й пива, і солодких пиріжків. Що ж стосується грошової винагороди, то що до цього швидко домовилися. Вирішено було зробити збір, і кожне дасть, скільки побажає. Закусивши, консуело Йосип піднялися на бочку, яку для цього врочисто викотили на середину площі, і танці відновились. Але через дві години. Вони були перервані звісткою, що схвилювала всіх. Переходячи з вусту в уста, вона дійшла й до наших мандрівних музикантів. Виявилося, що місцевий швець, кваплячись закінчити черевики для однієї вимогливої замовниці, встромив собі у великий палець шило. «Це велике нещастя!» – мовив якийсь старий, спираючись на бочку – що служила музикантам-п'єдесталом. Адже ж весь Готліп – органіст нашого села, а завтра саме в нас храмове свято. Так, велике свято, чудесне свято, на десять лієнав круги такого не буває. Особливо гарна в нас обідня, здалеку приходять її послухати. Наш Готліп – справжній реген, він грає на органі, Диригує дитячим хором, сам співає і чого тільки не робить, особливо в цей день. Просто з усієї сили старається. Тепер без нього все пропало. І що скаже пан канонік собору святого Стефана? У це свято він сам приїжджає до нас служити в рочисту месу і такий завжди задоволений нашою музикою. «Добрий канонік від музики без тями. а яка честь для нас бачити його перед нашим вівтарем, адже він ніколи не виїжджає зі своєї парафії і не буде себе утруднювати через дрібниці». «Ну що ж», – сказала Консуело, – «є спосіб усе залагодити. Ми з товаришем візьмемо на себе юрган і дитячий хор, словом, усю обідню». А якщо пан Канонік залишиться незадоволений, нам нічого не заплатите за роботу. Так, так, легко сказати, юначе, вигукнув старий. Нашу обідню під скрипку й флейту не служать. Отож, це справа серйозна, а ви навіть не знайомі з нашими партитурами. Ми візьмемося за них сьогодні ж увечері, мовив Йосип. Із видом поблажливої переваги Що імпонувало тим слухачам Які зібралися довкола нього «Подивимося», – сказала Консуело «Ведіть нас до церкви Нехай там хто-небудь надме міхі І якщо наша гра прийдеться вам не до смаку Ви вільні нам відмовити А як же з партитурою? Шедевром аранжування Готліба Ми сходимо до нього» І Якщо він буде незадоволений нами, відмовимося від свого наміру. До того ж, поранений палець не зашкодить Готлібу ні керувати хором, ні навіть самому виконати свою партію. Сільські старі, зібравшись навколо музикантів, порадилися і вирішили випробувати їх. Бал припинили, адже меса-каноніка – справа серйозніша ніж якісь там танці. Після того, як Гайдн і Консуело по черзі зіграли на органі, а потім проспівали разом і порізно, їх через брак кращого, визнали досить стерпними музикантами. Деякі ремісники насмілилися навіть стверджувати, що вони грають краще за Готліба і що виконані ними уривки із Карлатті, Перголеза і Баха щонайменше так само прекрасні, як музика Гольцбауера, далі якої Готліб ніяк не хотів іти, Ігнац Гольцбауер, 1711-1783, австрійський композитор, у 1742-44 та 46-50 роках. Перебував на посаді диригента Віденської опери, потім працював у Штутгарці і Майнгаймі. Зате парафіяльний священик, що спішно з'явився послухати їх, дійшов навіть до того, що взявся стверджувати, начебто канонікові, набагато більше сподобаються ці співи, ніж ті, якими його зазвичай пригощали. Паламар, що не поділяв цієї думки, Сумно похитав головою, і священник, не бажаючи дратувати своїх парафіян, погодився, щоб обоє віртуозів, посланих проведінням, домовилися, якщо можливо, з Готлібом відносно обідні. Усі юрбою попрямували до будинку Шевця, і той був змушений показати кожному свою розпухлу руку, щоб його звільнили від обов'язків органіста. На його думку, було більш ніж очевидно, що виступати він не в змозі. Готліп мав певну музикальність і досить пристойно грав на органі, але розпещений похвалами співгромадян і трохи жартівливим схваленням каноніка, був до хворобливості самолюбний у всьому, що стосувалося його диригування і виконання. Ощому Пропозицію замінити його випадковими музикантами Було зустрінуто ним недоброзичливо Він волів, аби на обідні, в день храмового свята Зовсім не було музики Тільки б не ділити ні з ким своєї слави Але йому довелося все-таки поступитися Довго він удавав, начебто не може знайти партитури І розшукав її, тільки коли священник пригрозив що надасть юним артистам вибір і виконання всієї музичної частини. Консуело Гайден мусили довести своє вміння, прочитавши з аркуша найважчі пасажі однієї з 26 мес Гольцбауера, яку передбачали виконувати наступного дня. Музика ця не талановита і не оригінальна, була все-таки добре написана і легко читалася. Особливо не становила вона труднощів для Консуело, яка переборювала незрівняно більші. Слухачі були зачаровані, а Готліп, який ставав усе пригніченішим і похмурішим, заявив, що він дуже радий, що всі задоволені. Сам же він негайно лягає по постіль, бо в нього лихоманка. Співаки й музиканти – Негайно вирушили до церкви, і наші два новоспечені регенти взялися за репетицію. Усе йшло прекрасно. Броварник, то що варить пиво, ткач, шкільний учитель і булочник грали на скрипках. Діти і їхні батьки склали хор. Все це були добрі селяни і майстрові. Люди дуже флегматичні, уважні і сумлінні. Йосифу вже доводилося чути музику Гольцбауера у Відні, де вона була на той час у честі, і він дуже легко з нею справлявся. Консуелож, беручи участь у всіх повторюваних аріях, так добре вела за собою хор, що він перевершив себе. Два соло мали виконувати син і племінниця Готліба, його улюблені учні і кращі співаки в парафії. Але обоє корифеїв на репетицію не з'явилися, мотивуючи це тим, що вони і так упевнені в своїх силах. Йосиф і Консуело вирушили вечеряти до будинку священника, де їм було приготовлено ніч ліг. Добрий старий, так і сяяв. Видно було, що він дуже дорожив благоліпністю своєї меси і хотів якомога краще догодити панові Канонікові. Наступного дня все село ще в досвіта було на ногах. Дзвонили дзвони по дорогах з околишніх сіл. Тяглися юрби віруючих, аби бути присутніми на врочистій службі. Карета каноніка наближалася з величною повільністю. Церква була пишно обрана найкращими прикрасами. Консуело дуже потішило, що кожна з дійових осіб приписувала своїй ролі. Особливе значення. Тут панувало майже таке ж марнославство і суперництво, як за лаштунками театру. Тільки виражалось воно більш наївно і, скоріше, смішило, ніж викликало обурення. За півгодини до початку обідні з'явився розгублений Паламар і повідомив про змову заздрісного і віроломного Готліба. Довідавшись, що репетиція пройшла прекрасно, і усі парафіяни, що брали участь у ній, зачаровані прибульцями, він, прикинувшись важко хворим, заборонив своїй племінниці й синові двом головним корифеям покинути його. І в такий спосіб святкова служба втрачала не тільки самого Готліба, чия присутність вважалася необхідною, щоб дати хід у цій справі але й двох сольних партій, кращих номерів у всій месі. Хористи, за словами манірного і квапливого паламаря, зовсім занепали духом, і йому з великими труднощами вдалося зібрати їх на нараду в церкві. Консуело та Йосип спішно прибули туди ж, змусили хор повторити найважчі місця, підтримуючи своїми голосами більш слабких, і в такий спосіб, Усіх заспокоїли і підбадьорили. Що ж стосується соло, то вони дуже скоро змовились і взялися виконати їх самі. Консуело, порившись у пам'яті, згадала одну духовну пісню Порпори, яка за тонами словами нагадувала те, що було потрібно. Вона відразу накидала її на нотному папері, прорепетирувала з гадном, і він зміг їй акомпонувати – Консуело знайшла для нього знайомий йому уривок із твору Себастьяна Баха, і вони доволі вдало аранжували його. Уже зазвонили до меси, а вони все ще репетирували та співувалися, незважаючи на голосне гудіння великого дзвона. Коли пан Канонік, одягнений у ризи, з'явився біля вівтаря, хор уже співав, і з багатообіцяючою сміливістю і прудкістю, приступивши до виконання фугоподібного твору німецького композитора. Консуело із задоволенням дивилася на серйозні обличчя цих добрих німецьких бідняків, слухаючись у їхні чисті голоси, що звучали з воїстину педантичною злагодженістю та з неославним, але завжди стриманим натхненням. Ось підходящі виконавці! «Для такої музики», – сказала вона Йосифу під час павзи. «Якби в них був вогонь, якого не вистачило композиторові, все було б зіпсовано, але в них немає цього вогню. Ідеї викувані механічно, механічно же відтворюються. Жаль, немає тут знаменитого маестро Годіца Росвальда. Він підгвинтив би цих механічних виконавців, і шкури ліз би». Нічого не домігся б, але залишився б надзвичайно задоволений собою. Чоловіче соло турбувало багатьох, але Йосиф блискуче з ним упорався. Коли ж настала черга Консуело, то її італійська манера співу спочатку всіх здивувала, потім привела в зніяковілість, але зрештою все-таки зачарувала. Вона намагалася співати… Якнайкраще виразність її повнозвучного і незрівнянного голосу привела в непередаваний захват Йосифа. «Не віриться!» – сказав він їй, – аби ви могли коли-небудь краще проспівати, ніж ви співали зараз для жалюгідної сільської меси. В усякому разі ніколи я не співала з таким піднесенням і таким задоволенням. Відповіла вона, ця публіка мені більше до душі, ніж театральна. Ну, а тепер дай мені подивитися звідси згори, чи задоволений пан Канонік. Так, у поважного Каноніка зовсім блаженний вигляд, і судячи з того, як всі шукають у виразі його обличчя віддяки за свою старанність, я бачу, що єдино про кого тут не думають. Це про Бога. За винятком вас, Консуело, тільки віра і любов до Бога можуть надихнути на такий спів. Коли обоє солістів після меси вийшли з церкви, парафіяни ледве не понесли їх із тріумфом на руках до будинку священника, де їх чекав гарний сніданок. Священник одрекомендував музикантів панові Канунікові, і той, Обсипавши їх похвалами, висловив бажання ще раз на десерт прослухати соло «Порпори». Але Консуело, яка не без підстави дивувалася тому, як ніхто не впізнав її жіночого голосу і побоювалася прозорливості каноніка, відмовилася співати під приводом, що репетиція і діяльна участь у всіх партіях занадто стомили її. Відмовки, одначе, не було прийнято до уваги і довелося з'явитися на сніданок каноніка. Пан канонік – це католицький соборний священник. Був чоловіком років 50-ти, за припущенням французької дослідниці Терези Марі Кспір, автора книги «Жорсант і музика» 1955 року. В образі каноніка відбилися риси родича Жор-Сант, абата Бомона та його дядька Францюеля. З добрим красивим обличчям, гарної статури, хоча трохи розповнілий. Манери його були вишукані і навіть, можна сказати, шляхетні. Він усім говорив по секрету, що в жилах його тече королівська кров. Бо він є одним із чотирьохсот незаконно народжених синів августа другого, курфюрста Саксонського і короля польського, Август II, 1670 1733, Польський король і курфюрст Саксонський, прозваний Август Сильний. Курфюрст це мужновладний князь що має право брати участь у виборах імператора у феодальній Німеччині. Він був милий і люб'язний, наскільки варто бути світській людині і духовному сановникові. Йосиф помітив біля нього якогось мирянина, з яким він поводився водночас і з повагою, і фамільярно. Йосифу здавалося, що він уже бачив цього чоловіка десь у Відні – але пригадати ім'я його ніяк не міг. Отже, діти мої, ви відмовляєте мені задоволені ще раз почути твір Порпори. А от мій друг, великий музикант, і в сто разів кращий суддя в цій справі, ніж я, був вражений тим, як ви виконали цей уривок. Але якщо ви стомлені, додав він, звертаючись до Йосифа, я більше не буду вас мучити своїми проханнями, одначе ви будете такі ласкаві сказати мені своє ім'я, а також, де ви навчалися музики. Йосиф зрозумів, що йому приписують виконання соло, проспіваного Консуело. Консуело промови з тим поглядом наказала йому підтримати оману каноніка. «Мене звати Йосифом». Відповів він коротко, а навчався я в дитячій співочій школі Святого Стефана Я також, зауважив незнайомець, навчався в цій школі при рейтері батькові А ви, звичайно, при рейтері сині? Так, пане, рейтер батько, рейтер Георг, 1656-1738 роки Австрійський композитор і органіст Капельмейстер собору Святого Стефана Автор композицій для фортепіано та для органа Але потім ви, напевно, ще в кого-небудь займалися? Ви навчалися в Італії? Ні, пане Це ви грали на органі То я, то мій товариш А хто з вас співав? Ми обоє «Але ж тему порпори виконували не ви», – мовив незнайомець, скоса поглядаючи на Консуело. «У всякому разі не цей хлопчик», – сказав канунік, також глянувши на Консуело. «Він занадто молодий, аби так прекрасно співати». «Так, це не я, а він», – урівчасто відповіла Консуело, вказуючи на Йосифа. «Вона жадала позбутися цього допиту» і з нетерпінням поглядала на двері. «Чому ви говорите неправду, дитя моє?» наївно запитав священник. «Я ж учора чув і бачив, як ви співали, і прекрасно пізнав голос вашого товариша Йосифа, коли він виконував соло Баха. Очевидно, ви помилилися, пане кюре?» з лукавою посмішкою зауважив незнайомець. Або ж цей юнак надмірно скромний. Хай там як, ми хвалимо й того, і іншого. Потім, відвівши священника вбік, незнайомець мовив, «У вас вухо вірне, але око непроникливе. Це робить честь, чистоті ваших помислів. Проте варто вивести вас із омани. Цей юний угорський селянин – вельми майстерна італійська співачка». «Переодягнена жінка!» – вигукнув вражений священник. Він уважно почав придивлятися до консуело, у той час як та відповідала на доброзичливі запитання каноніка. І чи від задоволення, чи від обурення, але добрий священник густо почервонів, від брижів, аж до ярмулки. «Повірте вже мені!» – вів далі незнайомець. Марно я намагаюсь дошукатися, хто б вона могла бути. Ніяк не можу розгадати. А щодо її перевдягання і в того становище, в якому вона зараз опинилася, то це варто віднести винятково за рахунок нерозсудливості. Усе через любов, пане Кюре. Але це нас не стосується. Через любов. Це звичайно Дуже красиво звучить Вигукнув схвильований священник Викрадення Злочинна інтрига Із цим молодчиком Але ж це огидно А я то як попався Помістив їх у себе вдома Ще на щастя Дав їм окремі кімнати Так що сподіваюся Під моїм дахом Не вчинено гріха Ах яка подія Уявляю як наді мною потішилися вільнодумці моєї парафії, а такі пани є, і деяких із них я навіть знаю. Якщо ваші парафіяни не розпізнали жіночого голосу, то цілком ймовірно і не розглянули ні рис її обличчя, ні ходи, а тим часом гляньте, які красиві ручки, яке шовковисте волосся, до чого малесенька ніжка. Незважаючи на грубе взуття. «Нічого цього я не бажаю бачити», – вигукнув у нестя священник. «Яка мерзенність перевдягатися в чоловічий костюм! У священному писанні є вірш, який засуджує на смерть усякого чоловіка чи жінку, що поміняє одяг своєї статі. «На смерть! Чуєте, пане?» Це в достатній мірі вказує на всю вагу гріха. І вона ще насмілилася проникнути в храм Божий і безсоромно оспівати хвалу Господу у той час, як душею тілом забруднена таким злочином. І оспівувалася у хвалу божественно, я розплакався. Ніколи я не чув нічого подібного, таємничий випадок. То ця жінка? Всі, кого я міг би запідозрити, набагато старші за неї!» «Та це дитина! Зовсім молоденька дівчинка!» Вів далі кюре, що не міг стриматися від того, щоб не подивитися на консуелу з інтересом, який боровся в його серці з суворими принципами. «Яка змійка! Погляньте лише, із яким лагідним і скромним виглядом вона відповідає панові Канонікові. Ах, якщо хто-небудь здогадається про цю витівку, я пропав. Доведеться мені виїхати звідси. Адже ви самі і ніхто з ваших парафіян не розпізнали жіночого голосу. Ну і просто таки ж ви, скажу я вам. Що поробиш? Ми, щоправда, знаходили щось незвичайне в її голосі. Але Готліб говорив, що це голос італійський із Сікстинської капели, і він уже такий чув. Не знаю, що він цим хотів сказати. Я ж нічого не тямлю в музиці, яка виходить за межі моєї служби, і був такий далекий від усякої підозри. Як бути, пане, як бути? Сікстинська капела – це папська капела в Римі. Названа по імені, названа по імені папи Сікста Четвертого, за якого було споруджено будівлю капели. Якщо ніхто нічого не підозрює, моя порада вам мовчати про все, випроведьте цих молодиків якомога швидше, якщо хочете, я візьмуся за це. О, так ви зробите мені величезну послугу. «Стійте, стійте, я дам вам грошей. Скільки їм заплатити?» «Це мене не стосується. Ми ж бо щедро платимо артистам. Але ваша парафія небагата, і церква не зобов'язана додержуватися практики театру. Я не буду скупитися. Я дам їм шість флоринів. Зараз йду. Але що скаже пан Канонік?» Він, очевидно, нічого не помічає. Ось він розмовляє з нею, зовсім по-батківськи. Свята людина! А що, по-вашому, він би дуже обурився? Та як же йому не обурюватися? Втім, я не стільки боюся його докарів, скільки глузувань. Ви ж знаєте, як він любить кепкувати. Він такий дотепний. Ох, як він буде знущатися з моєї наївності! Але оскільки він, видно, продовжує поділяти вашу оману, він не вправий насміхатися над вами. Ну що ж, прикиньтеся, начебто нічого не сталося. Скористайтеся першою зручною нагодою і спровадьте ваших музикантів. Вони відійшли від вікна, дивилася ця розмова. І священник, прослизнувши до Йосифа, що здавалося набагато менше цікавив Каноніка, ніж сеньор Бертоні, сунув йому в руку шість флоринів, одержавши цю скромну суму. Йосиф зробив знак консуело, щоб вона скоріше відкараскалася від Каноніка і йшла за ним. Але Канонік підкликав до себе Йосифа і, продовжуючи на підставі його відповідей вважати, що жіночий голос належав йому, запитав «Скажіть же мені, чому ви вибрали цей уривок порпори, замість того, щоб виконати соло пана Гольфсбауера?» «У нас не було цієї партитури, та й воно було нам незнайоме», – відповів Йосиф «Я проспівав єдину із пройдених мною речей, яку добре пам'ятав». Тут священник поспішив розповісти про маленьку хитрість Готліба, і ця артистична заздрість дуже розсмішила каноніка. Ну що ж, зауважив незнайомець, ваш милий швець зробив нам величезну послугу. Замість поганого соло ми насолодилися шедевром великого майстра. Ви довели свій смак, додав він, звертаючись до консуело. «Не думаю», – заперечив що «щоб соло Гольцбауера було таке погане, ті з його творів, що ми виконували, були не без достоїнств». «Достоїнства – це ще не талант», – відповів незнайомець, зітхаючи, і наполегливо звертаючись до консуело, він додав. «А ви якої думки, друже? Чи вважаєте ви, що це те саме?» «Ні, пане». Я цього не вважаю, відповіла вона лаконічно і холодно, бо погляди цієї людини все більше бентежили і обтяжували її. Одначе вам зробило приємність проспівати месу Гольцбауера, втрутився канонік. Адже це прекрасна річ, чи не так? Мені вона не зробила ні приємності, ні неприємності, відповіла Консуело. Бо нетерпіння викликало в неї непереборне бажання висловитися відверто. Ви хочете сказати, що ця річ ні гарна, ні погана? вигукнув, сміючись, незнайомець. Ну, дитя моє, ви прекрасно відповіли, і я цілком згоден із вашою думкою. Канонік голосно розреготався, священник же здався дуже збентеженим, а консуело ані трошки не цікавлячись цим музичним диспутом, зникла слідом за Йосифом. «Ну, пане каноніку, як вам ці діти?» Лукаво запитав незнайомець. «Тільки ноті вийшли. Чарівні! Чудесні! Ви вже вибачте мені, що я говорю це після зухвалої відповіді, якої нагородило вас це хлоп'я!» «Та що ви!» Я вважаю цього хлопчика просто чудовим, який талант у такі юні роки, разюче, що за сильні й скоростиглі натури цій італійці. Про талант хлопчика нічого не можу вам сказати, заперечив канонік природним тоном. Я не знайшов у ньому нічого особливого, але його старший товариш, дивний юнак. «І він наш із вами співвітчизник!» «Не в образу буде сказано вашій таломанії. «Ха, хоч що!» – мовив незнайомець, підморгуючи священникові. «Виходить, форпору виконував старший?» «І я так гадаю!» – відповів кюре, зовсім збентежений тим, що його змушують брехати. «Я в цьому цілком упевнений. «Він сам мені сказав», – зауважив Канонік. «А друге соло виходить? Виконав хто-небудь із ваших парафіян?» – продовжував допитувати незнайомець. «Мабуть», – відповів Кюре, роблячи зусилля, щоб підтримати цю неправду. Обоє подивилися на Каноніка, бажаючи переконатися, чи вдалося їм обдурити його, чи він насміхається над ними. Здавалося, він взагалі перестав думати про це. Незворушність його заспокоїла кюре. Заговорили про інше, але за чверть години канонік знову згадав про музику і побажав бачити Йосифа Консуело. З тим оголосив він, аби відвести їх до себе в маєток і там на дозвіллі ще раз гарненько прослухати. Переляканий кюре про белькотів Якісь малозрозумілі пояснення Канонік сміючись Запитав його Чи не звелів бува він кинути Своїх маленьких музикантів У казан Для підкріплення сніданку Що й так Здається йому чудовим Кюре пережив Справжнє катування На підмогу йому Прийшов незнайомець Зараз приведу їх Сказав він Канонікові, і він вийшов, зробивши знак добродушному кюре, щоб той розраховував на яку-небудь хитрість, але придумувати нічого не довелося. Він довідався від служниці, що юні музиканти вже зникли, великодушно виділивши їй один флорин із шести, щойно ними отриманих. Я Пішли?» вигукнув засмучений канонік. «Треба їх наздогнати! Я хочу їх бачити і чути! Хочу! Будь що будь!» Прикинулися, начебто виконують його бажання. Але ніхто й не подумав наздоганяти юних артистів. Та це було би дарма, бо вони, боячись цікавості, що загрожує їм, помчали як птахи. Канонік був дуже засмучений і навіть трохи розгніваний. «Слава Богу! Він нічого не підозрює», – сказав кюре незнайомцеві. «А ви, пане кюре, – відповів той, – згадайте історію з єпископом, що якось у п'ятницю їв через недогляд, скоромне, і був попереджений про це своїм вікарієм». Вікарій це помічник католицького священника або єпископа. Безсовісний, вигукнув єпископ. Невже ти не міг почекати до кінця обіду? Можливо, і нам слід дати змогу канонікові помилятися, скільки його душі завгодно. Розділ 76 Було тихо і ясно. Повний місяць яяв у небесному ефірі, на вежі стародавнього монастиря, лункою рочисто, пробило дев'ять разів, коли Йосиф і Консуело, марно пошукавши дзвінка біля огорожі, почали обходити безмовне житло у надії, що їх почує гостинний хазяїн, але сподівання їхні не виправдались. Усі двері були на замку. Жоден собака не гавкав, у жоднім вікні похмурого будинку не було видно навіть слабкого проблиску світла. Це палац мовчання, сказав сміючись Гайден, і якби годинники двічі не пробили тихо й рочисто чотири чверті в тоні до і сі та дев'ять ударів у тоні соль, я вважав би, що це житло надане совам і примарам. Містевість навколо була дуже пустельна, консуело втомилася. До того ж, таємниче житло приваблювало її поетичну натуру. «Якби навіть нам довелося спати в якій-небудь каплиці», – сказала вона, – «мені все-таки хотілося б ночувати тут. Спробуймо, будь-що будь, пробратися туди, навіть якщо треба перелізти через цю стіну» що не так уже важко зробити. «Давайте я допоможу вам піднятися наверх, а там я митью перескочу і підтримаю вас, коли ви будете спускатися», – сказав Йосиф. «Сказано, зроблено». Стіна була низенька. Через дві хвилини наші молодики з відважним спокоєм уже прогулювались у середині священної горожі. Вони були в прекрасному саду, в якому підтримувався великий порядок. Фруктові дерева, розташовані віялом, простягали до них свої довгі віти, обтяжені рум'яними яблуками і золотавими грушами. Виноградні лози, кокетливо вигнуті у вигляді арок, були схожі на високі жирандолі, обвішані великими гронами соковитого винограду. Величезні грядки з овочами також відзначалися своєрідною принадністю. Спаржа з витонченими стеблами і шовковистими кучерями, що блищали від вечірньої роси, нагадувала гай карликових ялин, укритих сріблястим серпанком. Горох, піднімаючись на підпірках легкими гірляндами, утворив довгі альтанки – якісь вузькі таємничі провулочки, де ще малесенькі напівсонні віршанки. Американські гарбузи, горді левіафани цього моря зелені, важко випинали своє жовто-гаряче черево, спочиваючи на широкому темному листі. Левіафан в даному випадку те, що вражає своїми величезними розмірами або силою. Молоді артишоки, немов маленькі голівки в корона, юрбилися навколо свого глави, найяснішого стебла родоначальника, дині сиділи під скляними ковпаками, начебто гладкі китайські мандарини під паланкінами, і з кожного такого криштального зводу місяць висікав великий блакитнуватий діамант, об'який тріпочучи крильми. Ударялися голівками пустотливі нічні метелики. Шпалери-строян відокремлювали город від квітника. Вони доходили до будівель і оточували їх поясом із квітів. Затишний сад здавався якимось раєм. Під тінню чудових густих кущів тулилися рідкісні рослини, що поширювали чудесний аромат. Пісок під ногами – був який мов килим, газон здавався розчесаним, травинка до травинки, настільки він був рівний і гладенький. Квіти росли так буйно, що зовсім не видно було землі, від чого круглі клумби схожими були на величезні кошики квітів. Дивний вплин предметів на душевний і фізичний стан людини не встигла Консуело Подихати цим солодким повітрям, помилуватися цим святилищем без турботного добробуту. Як відчула себе зовсім відпочилою, ніби виспалася на славу. «От дивина!» – сказала вона Беппо. «Варто було мені побачити цей сад, і я вже зовсім забула про кам'янисті дороги та про свої хворі ноги. Мені здається, що я відпочиваю». Дивлячись на все це, ніколи я не любила розчищених, доглянутих садів, оточених високими стінами. А оцей сад, після скількох днів на курній дорозі, після ходьби потвердій утоптаній землі, уявляється мені справжнім раєм. Я умирала від спраги, а зараз, коли я бачу ці чарівні рослини, що розпускаються від вечірньої роси, Мені здається, що я п'ю разом з ними і вже вгамувала свою спрагу. Подивися, Йосифе, хіба є щонебудь чарівніше від квітів, які розпускаються при місячному світлі? Глянь на цей букет білий зірок, якраз посередині галявинки, і не смійся з мене. Не знаю їхньої назви, здається, нічні красуні». О, як вдало вони названі, гарні й чисті, як зірки на небі. Найменший поду вітерця, і вони то схиляються, то випростуються, і, здається, начебто вони сміються, і граються, немов дівчатка, одягнені в усе біле. Вони нагадують мені моїх шкільних подруг, коли неділях, в одязі послушниць ми бігали біля високих церковних стін. Ось вони, раптово завмерли в нерухомому повітрі, повернувши голівки до місяця, мовби дивляться на нього і милуються ним. І здається, що й місяць теж лагідно дивиться на них, і ширяє над ними, наче великий нічний птах. Невже ти думаєш, Беппо, що квіти нічого не почувають? А мені здається, що гарна квітка не просто безглуздо росте, але й має чудесні відчуття. Не будемо говорити про маленькі жалюгідні рослинки, що вишукувались уздовж придорожніх канав, де вони марніють у пилюці, і кожна череда, що проходить, обрізає їхні пагони. Рослинки ці схожі на маленьких старчих, що зітхають Прокраплю недоступної їм води. Розтріскана і спрагла земля Жадно вбирає в себе всю вологу, Не ділячись нею з їхнім корінням. Але садові квіти, за якими так доглядають, Гарні й горді, як королеви. Вони проводять час, Кокетливо розгойдуючись на стеблах. А коли сходить на небі Їхній милий друг місяць, розкриваються йому назустріч і стоять так у напівдрі моті і поринають у солодкі мрії. Можливо, вони запитують себе, чи є на місяці квіти, подібно до того, як ми хотіли б знати, чи живуть там люди. Я бачу, Йосифе, що ти смієшся з мене, а тим часом задоволення, що я відчуваю зовсім не самообман. У повітрі, очищеному І освіженому їхнім ароматом Є щось, що підносить І я почуваю якийсь зв'язок Між своїм життям І життям усього навколишнього Як міг би я насміятися з вас? Відповів зітхаючи Йосиф Коли всі ваші враження Зараз же передаються мені Коли кожне ваше слівце Тріпотить у моїй душі Як звук на струнах інструмента. Але подивіться, Консуело, на це житло і поясніть мені, чому воно навіває на мене такий солодкий і глибокий смуток. Консуело глянула на аббатство. Тут був невеликий будинок XII століття, колись укріплений зубчастими парапетами, які згодом були замінені гострими дахами і сіруватих, шиферних плит. Башточки, увінчані галереями з навісними бійницями, залишеними для прикраси, були схожі на великі кошики. Густі зарості плюща порушували одноманітність стін, а на оголених частинах фасаду, залитого місячним світлом, нічний вітер гойдав легку, розпливчасту тінь молодих тополь. Довгі гірлянди Виноградних лози жасмину обробляли двері і велися навколо вікон. «Від житла цього віє тишею та смутком», – відповіла Консуело. «Але воно не вабить мене, як сад. Рослини створені, щоб виростати на одному місці. Люди ж, аби рухатися та спілкуватись одне з одним. Якби я була квіткою. Хотіла б рости в цьому квітнику. Тут добре, але як жінка я не бажала б жити в келії, замкнена кам'янім громадді. А ти хотів би бути ченцем, Беппо? Та ні, боронь Боже. Але мені було б приємно працювати, не думаючи про дах над головою та про хліб насущній. Мені хотілося б вести життя спокійне, усамітнене, з деяким статком, без клопоту, властивого убогості. Словом, я бажав би животіти в пасивному, розміреному житті, навіть у деякій залежності, аби тільки розум мій був вільний, аби тільки в мене не було інших тривог, інших турбот, іншого обов'язку, як тільки займатися музикою. Ну що ж, друже мій, Творючись спокійно, ти творив би спокійну музику. А чому б їй бути поганою? Що може бути краще спокою? Небеса спокійні, місяць спокійний, ці квіти, чий мирний вигляд вас так приваблює. Їхня нерухомість подобається мені лише тому, що вона настала після того, як їх щойно гойда вітерець. Ясність неба нас вражає лише тому, що ми не раз бачили його в грозових хмарах, а місяць ніколи не буває таким величним, як серед хмар, що тісняться навколо нього. Хіба відпочинок може бути по-справжньому солодкий без утоми? Безперервна нерухомість це вже не відпочинок, це не буття, це смерть. Ах, якби ти прожив, як я! Цілі місяці в замку велетнів. Ти знав би, що спокій – не життя. Але що ви називаєте спокійною музикою? Музику занадто витриману, занадто холодну. Дивись, якби ти не написав такої музики, уникаючи втоми і мирських тривог. Так розмовляючи, підійшли вони до самої будівлі. Криштальний струмінь води – Бив із мармурової кулі із золотим хрестом на горі, і, струменіючись чаші в чашу, падав у велику гранітну раковину, де плескалася маса маленьких червоних рибок, якими так люблять бавитися діти. Консуело й Бепо, по суті, ще діти, заходилися бавитись найсерйознішим чином, кидаючи рибкам піщинки, щоб подражнити їх за ненажерливість і стежачи очима за їхніми швидкими рухами. Як раптом побачили високу одягнену біле жінку із глечиком, яка йшла просто на них. Вона наближалася до басейну і дуже була схожа на одну з фантастичних істот – нічних праль, легенди про яких поширені майже у всіх схильних до марновірства країнах. Заклопотаність і байдужність, із якими вона заходилася наповнювати водою глечик, не виявляючи, що до прибульців ні подиву, ні страху, містили в собі, на перший погляд, щось урочисте і дивне, але незабаром голосний крик і пущене нею при цьому на дно басейну глечик, довели їм, що в ній не було нічого надприродного. У доброї жінки. Просто з роками ослабнув зір, а щойно вона помітила незнайомих людей, як страшенно перелякалася і кинулася бігти до будинку, кличучи на допомогу Пресвяту Діву Марію і всіх святих. «Що сталося, тітонько Бригіто?» – пролунав з будинку чоловічий голос. «Чи не зустрілися ви бува з якою-небудь нечистою силою?» «Два дияволи або, скоріше, два злодії стоять там біля басейну», – відповіла жінка, підбігаючи до свого співрозмовника, що, з'явившись на порозі дверей, простояв там кілька хвилин з нерішучим і недовірливим виглядом. «Напевно, ще й один із ваших звичайних страхів. Хіба в таку пору які-небудь злодії спокусяться на нас?» Присягаюся вам своїм вічним порятунком, що там стоять дві чорні фігури, нерухомі, як статуї. Та хіба ви самі не бачите їх звідси? Дивіться ж, вони все ще там і не йдуть. Пресвята Діва Марія, побіжу, сховаюся в льох. Дійсно, я щось бачу, мовив чоловік, намагаючись говорити. Грубим голосом, «Зараз позвоню, викличу садівника, і разом з його двома помічниками ми легко впураємось із цими негідниками, які могли пробратися сюди, тільки переліжши через стіну, адже я сам замкнув усі ворота. «Спершу замкнемо двері», – зауважила стара, – «а потім уже вдаримо на сполох». Двері зачинились, а наші двоє юнаків продовжували стояти в здивуванні, не знаючи, що їм робити. Тікати значило підтвердити думку, що склалася про них, а залишатися значило зазнати грубого нападу. Радячись, вони побачили слабкий промінь, що пробивався крізь віконницю другого поверху. Промінь розширився, і малинова шовкова фіранка, з якої лилося м'яке світло лампи, почала повільно підніматися. Біля краю фіранки з'явилася рука, що здавалася при яскравому місячному світлі білою та повною. Рука обережно підтримувала бахрому фіранки, у той час як чиєсь незриме око, мабуть, розглядало те, що робилося на дворі. «Давай співати! Це єдиний вихід!» Сказала своєму товаришеві Консуело «Я почну, а ти мені втор!» «Або ні! Візьми скрипку і зіграй будь-яку ретурнель у будь-якому тоні!» Йосиф послухався і Консуело заспівала на повний голос Одночасно імпровізуючи і музику, і слова Щось на зразок ритмічного речитативу Німецькою мовою. Нас двоє бідолашних п'ятнадцятирічних дітей. Ми малі і найсильніші, та найстрашніші за тих соловейків, чиї солодкі пісні наслідуємо. Ну, Йосифе, прошепотіла вона, ще акорд, аби відтінити речитатив. Потім вона продовжувала змучені утомою. Пригнічені похмурою самотністю ночі ми побачили здалеку цей будинок. Він здався нам ненаселеним, і ми перекинули через стіну одну ногу, а потім і іншу. Йосифе, ще корду ля мінорі! Опинилися ми в зачарованому саду, серед плодів гідних землі обітованої, Ми умирали від спраги, помирали від голоду, і все-таки, якщо не вистачить хоч єдиного червоного яблучка на шпалерах, якщо зірвали ми хоч єдину ягідку з виноградної лози, нехай нас виженуть і провчать, як лиходіїв. Тепер, Йосифе, модуляцію, щоб повернутися в домажор, а тим часом нас підозрюють, нам загрожують, але ми не хочемо тікати, не хочемо ховатися, тому що не зробили нічого поганого, якщо тільки не вважати, що ми війшли в дім Божий, перелиши через стіну. Але коли йдеться про те, щоб забратися до раю, то всі дороги гарні і найкоротші, найкращі. Консуело завершила свій речитатив одними з тих гарних хоралів просто народною Латинською мовою, відомою в Венеції як латино Фрате, Чернеча Латинь, який народ виспівує вечорами перед статуями Мадонни. Коли вона скінчила, дві білі руки, що поступово висунулися за фіранок, бурхливо зааплодували, і голос, що здався їй, не зовсім незнайомим, крикнув із вікна. «Ласкаво просимо, вихованці мус, заходьте, заходьте, на вас чекає тут гостина зустріч!» Юні музиканти наблизились, а через хвилину лакей у червоній з ліловим лівреї Чемно розчинив перед ними двері «Я вважав було вас за шахраїв, прошу вибачити мене, друзі мої!» Сміючись, сказав він, «Але ви...» Самі винуваті, що не заспівали раніше. З таким паспортом, як голос і скрипка, ви можете розраховувати на найпривітніший прийом у мого хазяїна. Будь ласка, очевидно, він уже знає вас. І з цими словами привітний служник піднявся поперед них по 12 сходинках дуже пологих сходів, покритих прекрасним турецьким килимом. Не встиг іще Йосип запитати ім'я хазяїна, як лакей відчинив двері, що негайно, безшумно за ним зачинилися і, провівши їх через затишний передпокій, увів до їдальні, де люб'язний господар цього щасливого житла, сидячи перед смаженим фазаном і двома пляшками старого золотавого вина, починав перетравлювати першу страву, вже беручись із благодушним і одночасно величним виглядом за другу. Повернувшись із вечірньої прогулянки, він наказав привести себе в порядок і освіжити собі обличчя, що й було виконано його камердинером. Він був напудрений і виголений, сивіючі кучері м'яко велися навколо його поважної голови, злегка обсипані ірисовою пудрою. Що чудово пахло, гарні руки спочивали на колінах, обтягнутих короткими чорними шовковими панталонами зі срібними застібками. ноги прекрасної форми, якими він трохи пишався, туго обтягнуті прозорими ліловими шовковими панчохами, відпочивали на оксамитовій подушці, його ставне, огрядне тіло, одягнене в запашний. Із чудового червоного шовку, стьобаний на ваті халат, потопало у великому, критому килимовою тканиною кріслі, де лікоть ніде не ризикував наткнутися на кут. До того крісло це було добре набите і скрізь закруглене. Економка Бригіта, сидячи біля палаючого каміна, що потріскував за кріслом хазяїна, ніби священно діючи, варила каву. Другий лакей, що не поступався першому ні поставою, ні привітністю, стоячи біля столу, обережно відрізав крильцей дочини, спокійно й терпляче очікуване благочестивим отцем. Йосиф і Консуело низько вклонилися, пізнавши в господарі старшого каноніка собору Святого Стефана, у присутності якого вони минулого ранку. Співали месу. Розділ 77. Не було на світі людини, життя якої склалося б так спокійно і зручно, як життя пана каноніка, завдяки численним покровителям, які належали до Королівського дому. Його було у віці саме років оголошено повнолітнім. хоча людина в ці роки ще й не відзначається. Великим розумом, одначе, згідно з церковними канонами, вона у прихованому вигляді володіє ним настільки, щоб одержувати і витрачати доходи від Бенефіції. Бенефіція це посада в католицькій церкві, пов'язана з доходними статтями. Внаслідок цього нашого молодика звели в санканоніка, незважаючи на те. Що він був побічним сином короля. Зроблено це було в повній відповідності церковним статутом. Дитина, бачте, вважається закононародженою, якщо вона одержує доходи із церковного майна і перебуває під опікою королівського дому. Ті ж самі канонічні постанови вимагали, щоб кожний претендент на церковне майно походив від безперечного. І законного шлюбу, в противному разі його могли оголосити неправоздатним, тобто недостойним, і навіть, якщо буде необхідно, безчесним. Але існує стільки засобів для угоди з небом, а тому в деяких випадках канонічне право встановлювало, що підкинута дитина може вважатися закононародженою на тій втім істинно-християнській підставі що в разі невідомого походження слід скоріше припускати гарне, ніж погане. Отже, маленький канонік, як повнолітній, почав одержувати прекрасний дохід із церковного майна, доживши до 50 років і маючи за собою 40 років буці бто дійсної служби в капітулі «Комісія при єпископській кафедрі». Він був визнаний каноніком ювілейним, тобто каноніком на пенсії, що має право жити, де заманеться, не виконувати ніякої роботи при капітулі, користуючись одначе всіма вигодами, доходами і привілеями канонікату. Правда, достойний канонік з юних літ робив капітулу дуже великі послуги. Він оголосив себе відсутнім що мовою канонічного права означає дозвіл під більш або менш пристойним приводом жити вдалині від капітулу, не втрачаючи при цьому доходів із церковного майна, пов'язаний зі службою. Достатньо було чумної епідемії в його резиденції, щоб це послужило підставою для відсутності. Могло бути причиною відсутності слабке або розладнане здоров'я. Але найнадійнішим і найповажнішим приводом було посилання на наукові заняття. Для цього оголошувалась яка-небудь об'ємиста праця на тему про мораль, про отців церкви, про таєнства або того краще, про устрі капітулу, до якого належиш, про принципи, на яких він заснований, про почесті і матеріальні вигоди, що мають відношення до служби, при капітулі, про вимоги, які могли бути висунуті іншим капітулам, про процес, що вівся або вестиметься проти громади, що суперничає із приводу якої-небудь землі права піклування або будинку, даного по бенефіції. І такі суттяжні та фінансові хід розплетення були настільки цікавіші духовному стану, ніж коментарі до навчання і роз'яснення догматів, що варто було тільки якому-небудь значному члену капітулу запропонувати зайнятися дослідженням і наведенням довідок в урядових закладах щодо стародавніх документів, накидати записки про судочинство, настрочити скарги і навіть пасквілі на багатих супротивників, як йому надавали вигідне й приємне право повернутися до приватного життя і проїдати свої доходи, або подорожуючи, або сидячи у своєму бенефіційному будинку біля власного коменка. Саме так і вчинив наш канонік. Чоловік розумний, обдарований красномовством і витонченим стилем, він дав собі слово і давав його все життя, написати книгу про права, пільги, і привілеї свого капітулу, оточений запиленими фоліантами, яких він жодного разу не розкрив. Він своєї книги не написав, не писав їй тепер, та й взагалі йому не судилося, коли-небудь її написати. Два секретарі, запрошені ним за рахунок капітулу, займалися тим, що прискували його особу парфумами і готували йому трапези. Про горизвісну книгу багато було розмов. Її очікували. На силі її аргументів будували тисячі повітряних замків, мріючи про славу, помсту і золото. Ця неіснуюча книга вже створила своєму авторові репутацію людини освіченої, завзятої праці та красномовної. Чому він зовсім не поспішав надати докази? І відбувалося це не тому, що він був нездатний виправдати високу думку своїх співбратів, а тому, що життя коротке, а за обідами й вечерями засиджуєшся довго, приводити себе в порядок також необхідно. Ну й дольче фані таке чудове, тобто приємне байдикування, таке чудове. Потім у нашого каноніка були дві безневинні але не в толеній пристрасті. Він обожнював садівництво і музику. Де ж було йому при такій кількості справ занять знайти час для написання книги? Нарешті так приємно говорити про книгу, яку не пишеш. І навпаки, так неприємно чути розмови про працю, що вже написана. Бенефіція його святої особи? Являла собою досить дохідний маєток, приписаний до колишнього монастиря, де канонік проводив 8-9 місяців на рік, займаючись розведенням квітів і догоджанням своєї утробі. Житло було великим і романтичним. Канонік обставив його не тільки комфортабельно, але навіть розкішно, даючи змогу повільно руйнуватися корпусу, де жили колишенці. Він байливо підтримував і зі смаком прикрашав ту частину будинку, що найбільше відповідала його сибарийським звичкам. Завдяки новим переробкам давній монастир перетворив на справжній маленький замок, де благочестивий отець вів життя поміщика. Він був найприємнішою духовною особою, поблажливий, дотепний, коли це було потрібно, ортодоксальний. Це який неухильно дотримується принципів якого-небудь учення, світогляду, послідовний і красномовний з людьми свого стану, вічливий, веселий у світському товаристві, люб'язний, привітний і щедрий з артистами, служники каноніка, ділячи з ним гарне життя, що він його міг собі створити, допомагали йому щосили. сили. Економка була трохи сварлива, але варила таке смачне варення, вміла так зберігати фрукти, що він терпів її поганий характер і спокійно витримував бурі, кажучи собі при цьому, що людина мусить миритись із чужими вадами, але не може обійтися без прекрасного десерту і чудової кави. Наші юні музиканти були прийняті ним із наймилішою привітністю. Ви дуже розумні і винахідливі діти, сказав він їм, і я полюбив вас усім серцем. До того ж, ви дуже талановиті, а в одного з вас уже не знаю тепер у котрого. Голос найніжніший, найприємніший, найбільш хвилюючий із будь-коли чутих мною. Голос цей чудо, скарб, і я засмутився сьогодні. Довідавшись від священника про ваше раптове зникнення, я вже думав, що, мабуть, більше ніколи не зустрінуся з вами, ніколи більше не почую вас. Справді, я навіть втратив апетит, зробився похмурим, стурбованим. Чудовий голос і чудова музика не виходили у мене з голови, продовжували звучати в ухах, але проведіння, що дійсно бажає мені добра а може і ваше добре серце, діти мої, знову привело вас до мене, тому що ви, напевно, вгадали, що я зумів вас і зрозуміти, і оцінити. Мусимо зізнатися, пане Каноніку, відповів Йосип, що тільки випадок привів нас сюди, і ми далекі були від того, щоб розраховувати на таку удачу. Це удача для мене, Люб'язно заперечив Канонік. «І ви мені проспіваєте». «Але ні, це було б занадто егоїстично з мого боку. Ви втомилися, може голодні. Спершу ви повечеряєте, гарненько виспитесь у мене, а завтра займемося музикою». «Так, музикою, я буду слухати вас цілий день». «Андресе!» Зараз же проведіть молодих людей до буфетної і якнайкраще подбайте про них. Втім, ні, поставте їм два прибори на кінці столу, вони вечерятимуть зі мною. Андреас виконав наказ охоче і навіть із якимось доброзичливим задоволенням. Але Бригіта зовсім інакше поставилася до цього. Вона похитала головою, знизала плечима і пробурчала крізь зуби. «Нема чого казати, підходящий співтрапезники! Дивне товариство для людини вашого кола!» «Замокніть, Бригіто!» спокійно відповів канонік. «Ви ніколи, ніким, нічим не буваєте задоволені і тільки побачите, що кому-небудь щонебудь приємно, зараз же лютуєте!» Ви вже не знаєте, що й вигадати, аби згаяти час, додала вона, не звертаючи ні найменшої уваги на зроблене їй зауваження. Лестощами, всякими вигадками, пісеньками вас можна піддурити, як малу дитину. Замокніть, сказав канонік, трохи підвищуючи голос, але не перестаючи весело посміхатись. У вас голос оглушливий, як тріскачка, і якщо ви не перестанете бурчати, то зовсім втратите розум і зіпсуєте мені каву. Подумаєш, велика радість і велика честь, прошипіла стара, варити каву для таких гостей. О, я знаю, вам потрібні поважні особи. Ви любите велич. Ви хотіли б мати справу тільки з єпископами, князями та канонісами з родоводом у 16 поколінь. А по мені все це не варте куплету добре виконаної пісні. Консуело з подивом слухала, як чоловік, що відзначався такою величною поставою, міг із якимось наївним задоволенням сперечатися зі своєю економкою. Та й упродовж усієї вечері її дивувала легковажність його інтересів. Він молов багато дурниць, абсолютно із приводу всього, просто аби згаяти час і для того, щоб підтримати в собі гарний настрій. Щохвилини він звертався до служників, то серйозно обговорюючи питання про соус до риби, то турбуючись про якийсь диван або стіл. Замовлений ним, одразу давав суперечливі накази, розпитував челядь про найдріб'язковіші подробиці свого господарства, обмірковував ці дрібниці з урочистістю, гідною найсерйознішої теми, вислуховував одного, зупиняв іншого, пробирав відіту, що суперечила йому на кожному кроці і проробляв усе це, пересипаючи запитання й відповіді. Всілякими примовками, можна було подумати, що змушений унаслідок свого усамітненого і бездіяльного життя вдовольнятися товариством своїх служників, він, бажаючи дати роботи мозку, а з іншого боку, сприяти травленню, займався заради гігієни, правою думки, не занадто серйозною і не занадто легкою. Вечеря була чудова і надзвичайно розкішна. За печенею пан Канонік викликав кухаря, прихильно похвалив його за приготування деяких страх, коротко і напутливо покартав за інші, що не досягли досконалості. Наші мандрівники, немов упавши з хмар, поглядали одне на одного, думаючи, що їм сниться забавний сон. До того всі ці тонкощі здавалися їм, Незбагненними. «Но-но, не так уже й погано», – мовив добродушний канонік, відпускаючи свого мільця кулінара «Я навчу тебе дечому, якщо старатимешся і не перестанеш любити своє ремесло». «Можна уявити», – подумала Консуело, – «що йдеться про батьківське наставляння або релігійне повчання». За десертом відпустивши також і економці Її частку похвал і зауважень Канонік нарешті забув про ці важливі питання І перейшов до музики Де показав себе своїм юним гостям У набагато кращому світлі У нього була гарна музична освіта Серйозні знання, вірні погляди І освічений смак Він досить добре грав на органі Сівши після обіду за клавесин, він зіграв кілька уривків із творів стародавніх німецьких композиторів, виконуючи їх з тонким смаком і відповідно до добрих традицій минулого. Не без інтересу слухала Консуело його гру. Знайшовши на клавесині товстий нотний зошит зі стародавніми п'єсами, вона заходилася його перегортати, забувши про втому і про пізній час вона почала просити Каноніка зіграти, не зраджуючи свою гарну, тонку і повнозвучну манеру. Деякі з цих п'єс, що особливо сподобались їй, Канонік був надзвичайно потішений, що його слухають із таким задоволенням. Музика, яку він знав, уже вийшла з моди, і тому він не часто знаходив шанувальників, здатних оцінити те, що було йому до душі. І ось він відчув приплив надзвичайної ніжності до консуело, тому що Йосиф, змучений томою, заснув по зрадницькому у зручному кріслі. «Браво!» – вигукнув канонік у пориві захоплення. «Ти надзвичайно обдарований, дитя моє, і розумний не політах. Тебе очікує?» «Назвичайна майбутність! Уперше жалкую я про безшлюбність, яка накладається на мене моїм саном!» Цей комплімент змусив почервоніти і привів у трепет Консуело. Їй спало на думку, що в ній визнали жінку, але вона дуже скоро заспокоїлася. Тільки Ноканонік наївно додав «Так, жалкую, що в мене немає дітей!» Бо небо, можливо, послало б мені такого сина, як ти. А це було б щастя мого життя, якби його матір'ю була хоч би сама Бригіта. Але скажи мені, друже мій, якої ти думки про Себастьяна Баха, у якого стільки фанатиків-шанувальників серед сучасних учених? Чи вважаєш і ти його таким надзвичайним генієм? У мене там Лежить грубезна книга його творів, я їх зібрав і дав оправити, тому що все треба мати в будинку. А втім, може статися, вони дійсно прекрасні, але розбирати їх вимагає великих зусиль. І зізнатися, після першої ж невдалої спроби я полінувався знову взятися за них. Притому в мене мало залишається часу для самого себе». Адже я займаюся музикою в рідкісні хвилини, відірвані від більш серйозних справ. Ти бачив, як я зайнятий управлінням мого маленького господарства. Але із цього не треба робити висновку, що я людина вільна і щаслива. Навпаки, я раб величезної, страшної, зваленої на себе праці. Я пишу книгу і працюю над нею Ось уже 30 років, але і інший, і в 60 не написав би її. Книга ця вимагає неймовірних знань, безсонних ночей, непохитного терпіння і найглибших роздумів. Зате мені здається, книга змусить про себе говорити. «Але її вже скоро буде завершено?» – запитала Консуело. Не так скоро, не так скоро, відповів канонік, намагаючись приховати від самого себе, що він іще не приступав до роботи. Отже, ми говорили з тобою про музику цього баха. Вона жахливо важка, і крім того, здається мені дуже дивною. А я гадаю, якби ви перебороли свою упереджену думку, ви переконалися би, що Бах – геній. Він охоплює, поєднує і одухотворяє всі досягнення минулого і сьогодення. Ну, добре, – погодився Канонік. Якщо це так, то завтра ми всі втрьох спробуємо розібрати щось із його творів. А тепер вам час спати, а мені – поринути в роботу». Але завтрашній день ви проведете в мене? Чи не так? Це вирішено? Цілий день, мабуть, багато, пане. Нам треба поспішати до Відня. Але весь ранок ми будемо до ваших послуг. Канонік запротестував, почав наполягати. І Консуело зробила вигляд, що, здається, вирішивши вранці трохи прискорити повільні темпи великого баха для того, щоб вийти не пізніше одинадцятої або дванадцятої години дня. Коли питання торкнулося нічлігу, гаряча суперечка виникла на сходах між Брігітою і головним камердинером. Ретельний камердинер, намагаючись догодити своєму панові, приготував для молодих музикантів дві гарненькі келіки в нещодавно відремонтованому будинку, займаному каноніком і його свитою. Бригіта ж навпаки завзято наполягала на тому, щоб помістити їх у занедбаних келіях старого монастиря. «Ця частина будинку, – говорила вона, – відділена від нової капітальними дверима і міцними замками». «Як? – кричала економка своїм пронизливим голосом на лунких сходах. – Ви збираєтеся!» Помістити цих бурлак Двері в двері з нами Та хіба ви не бачите По їхніх обличчях По їхніх манерах По їхньому ремеслу Що це цигани Авантюристи Кепські маленькі розбійники Які втечуть звідси в досвіта викравши з собою Наш срібний посуд Та ще невідомо Чи не б'ють вони нас самих «Уб'ють? Оці діти!» – вигукнув сміючись камердинер. «Ви з глузду з'їхали, Бригіта! Хоч ви й стара, і дряхла, а мабуть самі ще спричините їхню втечу, варто вам тільки показати їм зуби!» «Самі ви, старий дряхлий, чуєте?» – кричала в люті Бригіта. «Говорю вам, вони не ночуватимуть тут!» Я цього не хочу, та з ними ж усю ніч не заплющиш очей. І зовсім даремно я глибоко переконаний, що в цих дітей не більше, ніж у мене, бажання турбувати ваш поважний сон. Але годі про це, пан Канонік наказав мені гарненько подбати про його гостей, і я не сховаю їх у цю халупу повно пацюків, де гуляє вітер». Можливо, ви ще хочете укласти їх там на голій підлозі? Я звеліла садівникові поставити для них два складні ліжка, а ви вважаєте, що ця голота звикла до пуховиків? Проте цю ніч вони будуть спати на пуховиках, тому що цього бажає господар, а я, пані Бригіто, визнаю тільки його накази». «Дайте мені змогу виконувати свої обов'язки і пам'ятайте, що ваш обов'язок так само, як і мій – коритись, а не наказувати!» «Правильно, Йосифе!» – мовив сміючись канонік, який чув через напіввідчинені двері перед покою всю цю суперечку. «А ви, Бригіто, ідіть приготуйте мені туфлі і дайте нам спокій!» До побачення, юні друзі мої. Ідіть за Йосифом і спіть гарненько. Хай живе музика, хай живе завтрашній прекрасний день. Довго ще після того, як наші мандрівники розташувались у своїх гарненьких келіках, доносилося до них бурчання економки. Немов зимовий північний вітер завивав по коридорах. Коли шум, що свідчив, Проврочистий відхід до сну Каноніка зовсім затих. Бригіта підійшла на ушпиньках до дверей юних гостей і замкнула їх, швидко повернувши ключ у кожному замку. Йосип, який ніколи в житті не спочивав на такій чудовій постелі, уже міцно спав. Консуело також наслідувала його. Чимало посміявшись у душі над жахом Бригіти, це вона, тремтячи від страху майже всі ночі під час своєї подорожі, тепер у свою чергу змушувала тремтіти інших. Вона могла б застосувати до себе байку про зайця та жаб, але я не впевнений, чи були відомі Консуело байки Ла Фонтена. У байці Ла Фонтена боягузливий заєць при зустрічі з жабами переконується в тому, що на світі існують тварини, яким він сам може вселяти страх. Саме в ті часи достоинство їх заперечувалося найбільшими умами світу. Вольтер осміював їх, а Фрідріх Великий, наслідуючи як Мавпа свого філософа, теж ставився до них із найглибшим презирством. Розділ 78. Рано вранці Консуело розбудило сонце, що сходило, і веселе щебетання сили селенної птахів у саду. Дівчина спробувала було вийти зі своєї кімнати, але арешт не було ще знято. Пані Бригіта продовжувала тримати своїх бранців під замком. Консуело спало на думку, що це, мабуть... Хитра вигадка каноніка. Бажаючи насолоджуватися весь день музикою, він насамперед вирішив забезпечити себе музикантами. Молода дівчина, що почувалася в чоловічому костюмі цілком вільно, стала кудись сміливішою і набула певної спритності. Виглянувши у вікно, вона переконалася, що вилізти з нього не так уже й важко, тому що Здовж усієї стіни велися поміцний шпалера, старі виноградні лози, і от, спустившись тихенько та обережно, щоб не попсувати чудового монастирського винограду, вона опинилася на землі і забралася в сад, сміючись у душі над подивом і розчаруванням Бригіти, коли та виявить, що всі її застережні заходи ні до чого не привели. Консуело знову побачила вже при новому освітленні чарівні квіти і розкішні плоди, якими захоплювалася напередодні при місячному світлі, купаючись у навскісних променях рожевого всміхненого сонця, ще краще зацвіли під свіжим подихом ранку, сповнені поезії, прекрасні творіння землі. А самитовий наліт укрив плоди на всіх гілках криштальними намистинками зависла роса. Від посріблених газонів ішла легка пара, немов жагучий подих землі, що прагне досягти неба і злитися з ним у ніжному, любовному пориві. Але ніщо в цю таємничу світанкову пору не могло зрівнятися зі свіжістю і красою квітів, коли вони ще вологи від нічної роси розкрились моби для того, щоб виявити скарби своєї чистоти, вилити свої найтонші аромати. Тільки найперший і чистий сонячний промінь гідний був глянути на них, на мить володіти ними. Квітник каноніка міг слугувати джерелом насолоди для будь-якого садівника-аматора. Консуело ж він здався – Занадто симетрично розбитим, занадто доглянутим. І все-таки десятки сортів троянд, рідкісні і прекрасні гібіскуси, пурпурова шавлія, різноманітні сорти герані, запашний датур, дурман із глибокими опаловими чашечками, наповненими амброзією богів, витончені ласточники у їхній тонкій отруті – Комаха, впиваючись на знаходить смерть. Чудові кактуси, що підставляли сонцю свої яскраві віночки, навтиканих колючками стовбора. І ще тисячі рідкісних, чудових, ніколи не бачених консуело рослин, назви й батьківщини яких вона не знала, надовго прикували її увагу. Досліджуючи різну форму рослин, аналізуючи ті почуття, який, здавалося, виражав весь їхній вигляд, вона почала шукати зв'язок між музикою та квітами і замислювалася над тим, як ці два захоплення сполучаються в душі господаря цього будинку й саду. Їй уже раніше спадало на думку, що гармонія звуків відповідає гармонії барв, а гармонією гармоній їй здавався аромат. Консуело поринула в неясні солодкі мріяння, і в цю хвилину їй здавалося, начебто вона чує голоси, що виходили від кожного чарівного віночка, голоси, що розповідали їй про таємниці поезії мовою, дотепер їй невідомою. Троянда говорила про жагучу любов, Лілія про свою непорочність, пишна Магнолія, Нішком повідала про чисті радості, святої гордості, а крихітна фіалка шепотіла про принадності простого, скромного життя, деякі квіти голосно й владно заявляли: "Я гарна, царюю", інші шепотіли ледве виразно, але таким ніжним, у душу проникаючим голосом: "Я мала, і улюблена". І всі разом гойдалися в такт із ранковим вітерцем, утворюючи повітряний хор, що поступово завмирав серед розчулених трави листя, що жадали вловити таємничий зміст того, що відбувається. Раптом у цю ідеальну гармонію ввірвалися пронизливі, жахливі, болісні людські крики, що порушили чудово споглядальний настрій Гонсуело. Крики неслися до неї скупи дерев, яка приховувала монастирського огорожу. Слідом за криками, що замерли в сільській тиші, почувся гурки від екіпажа. Потім екіпаж очевидно зупинився, і хтось заходився бити в грачасті ворота, що замикали сад із цього боку. Але або в будинку всі ще спали, або ніхто не хотів відповісти тому що приїжджі довго стукали марно, а пронизливі крики жінки, що переривались енергійною лайкою чоловіка, що волав про допомогу, розбивались об монастирські стіни, не викликаючи в них відгуку, як і в серцях людей, що жили під їхнім покровом. Усі вікна фасаду були так добре законопачені для охорони сну каноніка, що жоден звук, не міг проникнути крізь суцільні дубові віконниці, оббиті шкірою на Кінському волосі. Служники, зайняті у внутрішньому дворику за будинком, не чули криків, а собак у садибі не було. Канонік не любив цих настирливих стражів, які, під приводом захисту від злодіїв, порушують спокій своїх господарів. Консуело спробувала було проникнути до будинку щоб сповістити про прибуття мандрівників, які опинились, очевидно, у скрутному становищі. Але все було так міцно замкнене, що вона відмовилася від цієї думки і у хвилюванні кинулася до градчастих воріт, крізь які доносився шум. Дорожній екіпаж, навантажений доверху багажем і побіліли від пилу після довгого шляху, стояв перед головною алеєю саду. Фурейтори злізли з коней і намагалися розхитати негостинні ворота, а стогони й скарги все неслися з екіпажа. Відчиніть, якщо ви, християни, кричали звідти. У нас тут умирає дама. Відчиніть. закричала, висовуючись із вікна карети жінка, риси обличчя якої були незнайомі консуело але чия венеціанська вимова вразила її. «Пані моя, умре! Якщо їй зараз же не дадуть притулку, відчиніть, коли ви не звірі!» Консуело, не думаючи про наслідки свого пориву, кинулася відчиняти ворота, але на них висів величезний замок, ключ від якого ймовірно, лежав у кишені Бригіти. Дзвінок теж не діяв завдяки потайній пружині. У цій спокійній місцевості, де жителі відзначалися великою чесністю, такі застережні заходи застосовувалися не проти злодіїв, а очевидно проти шуму й турбування, заподіюваних занадто пізними або занадто ранніми відвідувачами. Незважаючи на палке бажання допомогти, Консуело не в змозі нічого зробити, з прикрістю вислуховувала лайку покоївки, що, звертаючись до своєї хазяйки, нетерпляче викрикувала по-венеціанськи «Дурило! Незграбний хлопчисько! Відчинити ворота не вмієш!» Німецькі форейтори, більш терплячі та спокійні, намагалися допомогти консуело, але так само безуспішно. Тут хвора дама, висунувшись із вікна карети, крикнула голосним голосом, ламаною німецькою мовою. «А, чорт, тебе забери! Та біжиш за ким-небудь, щоб відчинили, мерзенна тварюка!» Енергійне звертання дами заспокоїло Консуело щодо близької смерті, яка загрожувала хворій. Якщо вона близька до кончини... «То у всякому разі до якоїсь досить буйної кончини», – подумала дівчина і звернулася до мандрівниці по-венеціанській. «Я не з цього будинку. Мені тут дали притулок тільки на ніч. Постараюся розбудити господарів, але цього так скоро і просто не зробиш. Невже, пані, ви в такій небезпеці, що не можете трохи почекати?» не впадаючи у вічай. «Я народжую дурню!» закричала мандрівниця. «Мені ніколи чекати! Біжи, кричи, хоч рознеси все, а приведи людей і допоможи мені вийти сюди. Тобі добре заплатять!» Вона знову заволала, а в концуелу затремтіли коліна. Ця особа, цей голос, були їй знайомі, «Як звати вашу хазяйку?» – крикнула вона покоївці. «А тобі що до цього? Біжи ж, нікчемний, мовила схвильована покоївка. «Якщо будеш баритися, нічого від нас не одержиш!» «Та я нічого й не хочу від вас!» – гаряче заперечила Консуело. «Але мені треба знати, хто ви! Якщо ваша пані-музикантка, її приймуть тут без усяких розмов!» «А вона, якщо я не помиляюся, знаменита співачка!» «Іди, хлопчику!» – сказала породіля, що знаходила в собі сили, в проміжках між переймами, бути холоднокровною і енергійною. «Іди, скажи мешканцям цього будинку, що знаменита Корилла може померти, якщо яка-небудь християнська душа або душа артистів не зглянеться!» над її становищем. Я заплачу. Скажи, що я щедро заплачу. Софія, звернулася вона до покоївки, накажи покласти мене на землю. Я буду менше мучитися, лежачи на дорозі, ніж у цій пакельній кареті. Консуело вже мчала до будинку, твердо вирішивши влаштувати страшенний галас. І будь-що будь, -що будь Добутися до самого каноніка. Дівчина вже не думала дивуватись або хвилюватися від дивної випадковості, що привела сюди її суперницю, причину всіх її нещастя. Вона хотіла тільки одного допомогти їй. Стукати консуело не знадобилося вона зустріла Бригіту, домоправителька каноніка, привернута криками, виходила з будинку. В супроводі садівника та камердинера. «Гарненька історія, нема чого сказати!» Суворо проговорила стара, коли консуело виклала їй суд справи. «Не ходіть туди, Андресе! Не рухайтеся і ви з місця, пане садівнику! Хіба ви не бачите, що все підстроєне цими бандитами для того, щоб нас пограбувати й убити? Я чекала цього!» Тривога ця, хитрість, зграя лиходіїв шасте навколо будинку, той час як ті, котрим ми дали притулок, намагаються під пристойним приводом увести їх до нас. Ідіть за рушницями, добродії, і будьте готові прикінчити цю давану породілю з вусами й в штанях. Ну добре, нехай навіть це породілля, припустимо». «Вона вважає наш будинок за лікарню? Чи що? У нас тут немає акушерки. Я особисто нічого не тямлю в таких справах. А пан Канонік не любить писку немовлят. Як же дама могла пуститися в дорогу, знаючи, що їй час народити? А поза як вона це зробила? Хто ж винуватий?» Так чи можемо ми позбавити її страждань? Нехай народить у своїй кареті, їй там буде не гірше, ні... їй там буде не гірше, ніж у нас, де нічого не пристосовано для такого несподіваного подарунка. Цю промову, почату для консуело, Бригіта, буркочучи, продовжувала, поки вони йшли по алеї, і закінчила біля воріт. Уже для покоївки корили. В той час як мандрівниці після марних переговорів обмінювалися докорами і навіть лайкою з незговірливою економкою. Консуело, сподіваючись на доброго каноніка і слабкість його до музики, проникла в будинок. Дарма шукала вона кімнату господаря. Вона тільки заблудилась у великому приміщенні, переходи якого були їй невідомі. Нарешті вона натрапила на гадна що розшукував її, і він сказав, що бачив, як канонік попрямував до оранжереї. Вони разом кинулися туди і незабаром побачили в склепінній жасминовій алеї поважного господаря. Він йшов їм назустріч, обличчя його сяяло веселощами, як ранок цього прекрасного осіннього дня. Глянувши на привітного каноніка, що гуляв, у своєму затишному, стьобаному ватяному халаті по доріжках, де його витончена нога м'яко ступала по дрібному, пройденому граблями піску, Консуело не сумнівалася, що така щаслива істота з такою чистою совістю, настільки вдоволена в усіх своїх бажаннях, буде в захваті від можливості зробити добру справу. Ледь вона заговорила, передаючи прохання бідної корили, як з'явилася Бригіта і перебила її. Там біля воріт почала стара волоцюга, співачка з театру, видає себе за знаменитість, а вигляд у неї розмова розпусної дівки. Вона запевняє, що зараз народить, а кричить і свариться. «Як тридцять чортів разом узятих! Хоче народити у вашому будинку! Подумайте, чи підходяща це для вас справа!» У Каноніка вирвався жест відразу. Очевидно, він збирався відмовити. «Пане Каноніку!» – звернулася до нього Консуело. «Хай хоч хто ця жінка? Вона страждає!» «Життя її, можливо, у небезпеці, так само, як і життя безневинного створіння, якого Бог прикликає в цей світ. І релігія велить вам прийняти його по-християнському і по батьківськи Правда ж, ви не покинете нещасну? Не допустите, щоб вона загинула, стогнучи, біля ваших дверей? А що, вона заміжня? Холодно запитав Канонік після хвилинного роздуму. «Цього я не знаю, можливо, але щодо того, Господь посилає їй щастя бути матір'ю. Лише він має право її судити». «Вона сказала своє ім'я, пане Каноніку», – енергійно втрутилася Бригіта. «Напевно, ви маєте її знати». Ви ж водитеся з усіма комедіантами Відня. Її звати Корила. Корила, вигукнув канонік. Вона бувала в Відні, і я багато про неї чув. Кажуть, у неї прекрасний голос. Ну от, заради її голосу накажіть відчинити ворота. Вона лежить на піску, на самій дорозі, наполягала Консуело. Але ж це жінка легкої поведінки, заперечив Канонік. Два роки тому у неї була скандальна історія у Відні. Пане Каноніку, у вас є чимало заздрісників. Народи тільки у вашому будинку пропаща жінка. У цьому, повірте, не обачать випадковості, а справи милосердя й поготів. Адже вам відомо, що Канонік Герберт – претендує на ювілярство, і він уже позбавив маєтків одного молодого священника під приводом, начебто той недбало ставився до церковних служб заради дами, що завжди в ці години в нього сповідалася. «Пане Каноніку, таку бенефіцію, як ваша, легше втратити, ніж здобути». Ці слова раптом зробили вирішальну дію. Канонік сприйняв їх у святилище своєї розсудливості, хоча прикинувся, що пропустив повз вуха. «За двісті кроків звідси є постоялий двір», – мовив він. «Нехай цю даму відвезуть туди. Вона знайде там усе, що їй треба, і їй буде там трохи зручніше і пристойніше, ніж у будинку Холостяка. Ідіть, скажіть їй це, Бригіто». І прошу вас, тримайте себе з нею чемно, як можна чемніше. Вкажіть фореторам, де розташований постоялий двір. А ви, діти мої, звернувся він до Консуелу та Йосифа, ходімо зі мною розбирати фугу Баха, поки нам готують сніданок. Пане Каноніку, почала схвильовано Консуела, невже ви покинете? «Ах!» – вигукнув засмучено Канонік. «Зачахла найкрасивіша з моїх волкамерій!» «Говорив же я садівникові, що він недостатньо часто її поливає!» «Найрідкісніша, найчудовіша рослина мого саду!» «Це щось фатальне! Гляньте, бридіто, «Покличте но садівника! Я його проберу!» «Перш за все...» «Я прожену знамениту Корилу», – відповіла віддаляючись Бридіта. «І ви згодні з цим? Ви це наказуєте, пане Каноніку?» – вигукнула з обуренням Консуело. «Не можу вчинити інакше», – відповів він лагідно, але спокійним тоном, який говорив про непохитну рішучість. «І бажаю, щоб про це більше не було мови». Ходімо ж, я вас чекаю. Почнемо музикувати. Ніякої музики тут для нас не може бути. Збуджено відповіла Консуело. Ви байдужа людина і не здатні зрозуміти Баха. Нехай загинуть ваші квіти і ваші плоди. Нехай пропадуть від морозу жасмин і ваші найкрасивіші дерева. Ця родюча земля – що приносить вам усе в такому достатку, не мала б нічого народити, крім тернів, тому що ви безсердечні, ви викрадаєте дарунки неба і не вмієте використовувати їх для гостинності. У той час, як Консуело говорила, вражений канонік озирався навкруги, не боячись, якби прокляття небес, яке закликалося цією палкою душею, не обрушилося на його дорогоцінні волкамерії та улюблені анемони. Висловивши все, консуело кинулася до воріт, які, як і раніше, були на замку, перелізла через них і пішла за каретою корили, що прямувала кроком до жалюгідного шинку, без усякої підстави, нагородженого каноніком званням. «Постоялого двору!» Розділ 79 Йосиф Гайдн уже звик підкорятися раптовим рішенням своєї подруги, але більш завбачливий і спокійний, аніж Консуело. Він наздогнав її лише після того, як збігав до будинку за дорожньою торбинкою нотами, а головне за скрипкою, джерелом існування, утішницею і веселою супутницею їхньої подорожі. Корилу поклали на поганеньке ліжко в німецькій харчевні, таке коротке, що або голова, або ноги мусили вісіти в повітрі. Як на лихо у цій жалюгідній халупі не було жінок. Хазяйка пішла на богомілля за шість л'є, а служниця погнала корову на пасовище. Удома були старий і хлопчик. Скоріше перелякані, ніж зраділі прибуттю такої багатої мандрівниці, вони цілковито віддали свою домівку в розпорядження при їжі, не думаючи про винагороду, яку могли за це одержати. Старий був глухий, довелося дитині вирушати за повитухою до сусіднього села, що була ледве не на відстані милі. Форетори набагато більше турбувалися про своїх коней яких нічим було нагодувати, ніж про мандрівницю. Полишена під опіку покоївки, що остаточно втратила голову, вона кричала майже так само голосно, як і пані. Породіля наповнювала повітря стогонами, що нагадували скоріше ричання левиці, ніж крики жінки. Консуело, охоплена жахом і співчуттям, вирішила. «Не залишати нещасно!» «Йосифе!» – сказала вона своєму товаришеві «Повернися до каноніка, хоча б тобі довелося зустріти там поганий прийом Не слід бути гордим, коли просиш за інших Скажи канонікові, що сюди потрібно надіслати білизни, бульйону, старого вина, матраци, ковдри Словом, усе необхідне хворій людині» «Поговори з ним лагідно, але рішуче, та обіцяй, якщо знадобиться, що ми прийдемо до нього грати, аби тільки він надав допомогу цій жінці». Йосиф вирушив назад, а бідні Консуело довелося бути мимовільним свідком огидної сцени, коли жінка без віри і серця, богохульствуючи і проклинаючи, переносить священні муки материнства». Снотлива й благочестива дівчина здригалася, бачачи ці муки, яких ніщо не могло пом'якшити, тому що замість святої радості і набожного сподівання серце Корили було повне злості й гіркоти. Вона, не перестаючи проклинала свою долю, подорож, каноніка з його економкою і навіть дитину, яку збиралася народити. Вона була така груба. Зі своєю покоївкою, що в тієї все падало з рук. Нарешті, зовсім втративши самовладання, Корила крикнула їй. Ну постривай, я так само буду за тобою доглядати, коли надійде твоя черга. Адже я прекрасно знаю, що ти теж вагітна. І я відправлю тебе народжувати до лікарні. Геть із очей моїх. Ти мені тільки заважаєш і дратуєш мене. Софія у лютій розпачі зі слізьми вибігла з кімнати, а Консуело, залишившись на одинці з коханкою Анзулетто та Дзустіньяні, намагалася заспокоїти і полегшити її страждання. Шаленіючи і зазнаючи пекельних мук, Корила все-таки зберегла якусь звірину мужність, дику силу, у яких проявлялася Уся нечестивість її палкої, здорової натури. Коли болі на хвилину відпускали її, вона знову робилася бадьорою і навіть веселою. «Чорт, забирай!» Звернулася вона раптом до Консуело, ані трохи не впізнаючи її, тому що бачила дівчину тільки здалеку або на сцені в костюмах, зовсім не схожих на той, який був на ній тепер. От так пригода, а багато хто не повірить мені, коли я розповім, що народила в шинку з таким лікарем, як ти Ти схожий на циганча зі своєю смаглявою мордочкою і величезними чорними очима Хто ти? Звідки ти взявся? Як ти тут опинився? І чому ти за мною доглядаєш? Ах, ні, не відповідай мені я однаково не почую, вже занадто я страждаю. Ах, мізерами! Ах, я нещасна, тільки б не вмерти. О, ні, я не мру, не хочу вмирати. Циганча, ти ж не кинеш мене? Не йди, не йди, не дай мені вмерти, чуєш? І знову залунали крики, що переривалися, Новими богохульствами. «Проклята дитина!» Говорила вона. «Ток і вирвала б тебе з утроби І жбурнула подалі!» «Ох, ні! Не говоріть так!» Вигукнула вся, похоловши від жаху Консуело. «Ви будете матір'ю! Будете щасливі! Коли побачите свою дитину, Не пошкодуєте, що страждали!» «Я?» Мовилась цинічною холодністю корила. «Ти уявляєш, що я буду любити цю дитину? Хах! Як ти помиляєшся! Велике щастя бути матір'ю! Нема чого казати! Начебто я не знаю, що це значить – страждати народжуючи, працювати, щоб годувати цих нещасних, яких не визнають батьки. Бачити?» як самі вони страждають, не знати, що з ними робити, страждати, кидаючи їх, адже зрештою все ж таки їх любиш. Але цього я любити не буду, О, клянуся Богом, я буду ненавидіти його, як ненавиджу його батька. І Корила, несамовитість якої, Незважаючи на зовнішню холоднокровність і презирство, усе зростала, Закричала по риві шаленої злості, викликаної в жінки жорстокими муками. «Ах, проклятий! Та будь він тричі проклятий, батько цієї дитини!» Вона задихалася, волала, видаючи нерозбірливі крики, розірвала на клапті косинку, що прикривала її пишні груди, що клекотали від муки та злості. Схопивши за руку Консуело і від болю судорожно впившись у неї нігтями, вона не прокричала, а скоріше проричала. Забудь він проклятий! Проклятий! Проклятий! Підлий! Безчесний Адзолето!» У цю хвилину повернулася Софія і через чверть години, умудрившись прийняти у своєї пані дитину, кинула на коліна консуело першу ліпшу ганчірку з театрального гардероба, вихоплену з наспіх відчиненої скрині. Це був бутафорський плащ із висвілого атласу, оздоблений мішурною бахромою, у цю імпровізовану пелюшку шляхетна. Снутлива наречена Альберта загорнула дитян Золето і корили. Ну, сеньоро, заспокойтеся, проговорила добрим, щирим голосом бідолашна покоївка. Народили ви благополучно і у вас гарненька малесенька донька. Дівчинка чи хлопчик, мені однаково, але я більше не страждаю, відповіла корила підводячись на лікті і навіть не дивлячись на дитину. «Подай мені велику склянку вина!» Йосиф саме приніс от каноніка вина, і при тому найкращого. Канонік великодушно виконав прохання Консуело, і незабаром у хворої було вдосталь усього, що потрібно в таких випадках. Корила підняла своєю сильною рукою поданий їй срібний кубок, і осушила його з невимушеністю маркітанки. Потім, кинувшись на м'які подушки каноніка, заснула з глибокою безтурботністю, властивою залізному організму та крижаній душі. Поки вона спала, дитину, як треба, сповели, а консуело сходила на сусідній луг за вівцею, що й стала першою годувальницею новонародженої, мати, прокинувшись, Підвелася за допомогою Софії, випила склянку вина і на хвилину замислилася. Консуело, тримаючи на руках дитя, чекала пробудження материнської ніжності. Але в Корили було на думці зовсім інше. Взявши до, вона серйозним виглядом проспівала гаму в дві октави і заплескала в долоні. «Браво, Корило!» – вигукнула вона. «Голос у тебе!» Ні трохи не постражда. Можеш народжувати дітей Скільки тобі заманеться Потім вона розреготалася Поцілувала Софію І знявши зі своєї руки Діамантовий перстень Надягла їй на палець Це щоб утішити тебе за лайку Сказала вона А де моя маленька мавпочка А, Боже мій Вигукнула вона Дивлячись на дитину «Блондинка, на нього схожа, но тим гірше для неї. Горе йому. Не розпаковуй стільки скринь, Софія. Про що ти думаєш? Невже ти уявила, що я тут залишусь? А вже ж! Ти, дурка, і не знаєш, що таке життя. Я маю намір завтра ж вирушити в дорогу». «Ах, циганча, ти тримаєш дитину зовсім як жінка». Скільки тобі дати за турботи про мене і за послугу? Знаєш, Софія, мені ніколи не служили краще, ніколи не доглядали краще за мною. Ти, значить, із Венеції, друже, доводилося тобі чути мій спів. Консуело нічого не відповіла, втім, якби й відповіла вона, її однаково не стали б слухати. Корила вселяла її відразу. Вона передала дитину служниці Шинку, яка тільки-но повернулася на вигляд дуже славній жінці. Потім гукнула Йосифа, і вони разом повернулися на монастирську садибу. – Я не давав обіцянки канонікові привезти вас до нього, – сказав дорогою Йосиф. Здається, він сконфужений своїм поводженням, хоча вигляд у нього був дуже милостивий. І веселий. При всьому своєму егоїзмі він не зла людина. Він так щиро радів, посилаючи все потрібне корилі. На світі стільки черствих і поганих людей, відповіла Консуело, що люди слабкі духом вселяють скоріше жалість, аніж відразу. Я хочу загладити перед бідолашним каноніком свої зухвалі слова. «Адже я так розлютилася, поза як Корила не вмерла, і, кажуть, мати й дитя почуваються добре, а наш канонік сприяв цьому скільки міг, не наражаючи на небезпеку свою дорогоцінну бенефіцію. Я хочу віддячити йому. До того ж, у мене є свої причини залишитися тут до від'їзду Корили. Про них я скажу тобі завтра». Бригіта вирушила на сусідню ферму, і Консуело, що приготувалася було безстрашно виступити проти цього Цербера, дуже зраділа, що їх зустрів ласкавий, послужливий Андреас. «Ласкаво просимо, друзі мої!» – вигукнув він, проводячи їх до покоїв свого хазяїна. «Пан Канонік у страшенній маланхолії. Він майже нічого не їв за сніданком». І тричі прокидався під час полуденного відпочинку. Сьогодні в нього було дві великі прикрості. Загинула його краща волкамерія, і він втратив надію послухати музику. На щастя, ви повернулись і, виходить, на одну прикрість стало менше. І з нас він насміхається чи із свого хазяїна? запитала консуело Йосифа. «І те, і інше», – відповів Гайден. «Тільки б канонік не гнівався на нас, ми тоді повеселимося на славу». Канонік не тільки на них не гнівався, а навпаки зустрів їх із розкритими обіймами, наполіг, аби вони поснідали, а потім разом з ними засів за клавесин. Консуело змусила його осягнути чудові прелюдії великого баха, і захопитися ними. А щоб остаточно привести його до гарного настрою, проспівала кращі речі свого репертуару, не прагнучи змінити голос, і не дуже турбуючись про те, що він може здогадатися про її стать і вік. Канонік був схильний, ні про що не здогадуватись, і що сили насолоджувався її співом. Він дійсно був палким шанувальником музики, і в його захваті було стільки безпосередньої щирості, що консуело мимоволі розчулилася. Ах, дороге дитя, шляхетне дитя, щасливе дитя, вигукував розчулений канонік зі слізьми на очах, ти перетворив сьогоднішній день на найщасливіший день мого життя. Але що буде зі мною тепер? Ні, у мене не вистачить сил перенести втрату такої насолоди. І я зачахну від туги. Більше я не зможу займатися музикою. У душі моїй житиме ідеал і мене загризе, туга за ним. Я нічого вже тепер не любитиму, навіть моїх квітів. І зовсім даремно, пане каноніку. Відповіла Консуело, ваші квіти співають краще за мене. Що ти говориш? Мої квіти співають? Я ніколи не чув. Так, тому що ви їх ніколи не слухали, а я сьогодні вранці слухав їх, осягнув їхню таємницю, вловив їхню мелодію. Дивне ти, дитя, геніальне, вигукнув канонік по-батьківській цнотливо пестячи темні кучері Консуело. Ти одягнений підняком, а гідний усякого поклоніння. Але скажи мені, хто ти? Де навчився ти тому, що знаєш? Випадок, природа, пане Каноніку. Ох, ти обманюєш мене! Із лукавим виглядом сказав Канонік у якого завжди було на поготові жартівливе слівце. «Ти, напевно, син якого небудь Фареллі або Фарінеллі. Але послухайте, діти мої!» Раптово пожвавлюючись найсерйознішим тоном, додав він. «Я не хочу розставатися з вами. Я беру на себе турботу про вас. Залишайтеся зі мною. У мене є статок. Я поділюся ними з вами». «Я буду для вас тим, чим був для Гравіна, для Метастазіо». Джан Вінчецо Гравіна, 1664-1718, італійський учений-правознавець, письменник і літературний критик. Перший виявив талант метастазів і всиновивши молодого поета, всіляко сприяв його творчому зростанню. Це буде моїм щастям, моєю славою. Зв'яжіть свою долю з моєю. Для цього треба тільки, щоб вас посвятили молодші клірики. Я виклопочу вам які-небудь гарні бенефіції, а після моєї смерті вам залишаться від мене в спадщину. Непогані заощадження, які я зовсім не маю наміру залишати цій злючці Бригіті. У той час, як Канонік говорив, раптом увійшла Бригіта і почула його останні слова. А я не маю наміру довше служити вам, верескливо закричала вона, плачучи із люті. Досить я жертвувала своєю молодістю і своєю репутацією небдячному хазяїнові. Твоєю репутацією? Твоєю молодістю, не бентежачись, глумливо перебив її канонік. Ну, ти собі лестиш, мила бабусю, твоя молодість оберігає твою репутацію. Насміхайтеся, насміхайтеся, заперечила вона. Але приготуйтеся розпрощатися зі мною. Я негайно покину будинок, де не можна встановити ніякого порядку, ніякої благопристойності. Хотіла я перешкодити вам робити нерозсудливості, марнувати ваше майно, принижувати ваш стан. Так бачу, що все це ні до чого. Ваша безхарактерність і нещаслива зірка штовхають вас до погибелі. І перші зустрічні блазні – так спритно морочать вам голову, що так і дивись, обберуть вас. Давним-давно Каноні Гербер кличе мене до себе служити і пропонує умови набагато кращі за ваші. Я втомилася від усього, що тут бачу. Розрахуйте мене, я більше жодної ночі не проведу під вашим дахом». Так ось до чого дійшла справа, спокійно мовив канонік. Ну, добре, Бригіто, ти робиш мені велику приємність. Гляди, тільки не передумай. Я ніколи нікого не виганяв. І мені здається, якби служив у мене сам диявол, я не виставив би його за двері. Настільки я добродушний. Але якби диявол покинув мене, я побажав би йому доброї путі і відслужиби би молебе після його відходу. Іди ж, укладай свої речі, бридіто. Що до твого розрахунку, то, мила моя, зроби його сама. Бери все, що побажаєш, усе, чим я володію. Тільки б ти скоріше забиралася звідси. Ах, пане каноніку! Мовив Гайден, схвильований цією домашньою сценою, ви ще пошкодуєте за старою служницею, адже вона, очевидно, дуже прихильна до вас. Вона прихильна до моєї бенефіції, відповів Канонік, а я шкодуватиму тільки за її кавою. Ви звикнете обходитися без смачної кави, пане Каноніку, твердо заявила сувора Консуело. І добре зробите, а ти, Йосифе, мовчи і нічого не говори на її захист. Я все їй скажу в обличчя, тому що все це правда. Вона зла і шкодить своєму хазяйнові. Сам він добра людина, природа створила його шляхетним і великодушним. А через цю жінку він робиться егоїстом. Вона придушує добрі пориви його душі. І якщо він залишить її в себе, то стане сам таким же черствим, таким же жорстоким, як вона. Пробачте, пане Каноніку, що я так говорю з вами. Ви стільки змушували мене співати і привели мене своєю наснагою в такий захоплений стан, що я, може, трохи сам не свій. Якщо я й почуваю якесь п'яніння, то це ваша провина». Але сім'ю вас запевнити, що людина, яка перебуває в такому стані, завжди говорить істину, тому що сп'яніння – це шляхетне, і будуть у нас кращі почуття. У такі хвилини в нас, що на серці, то й на вустах, і зараз із вами говорить «моє серце». Коли ж я заспокоюся, буду більш анабливий, але менш щирий. Повірте… Я не женуся за вашим статком, я зовсім не бажаю його, не маю потреби в ньому. Коли я захочу, мене буде більше, ніж у вас. Але життя артиста наражається настільки несподіванок, що, мабуть, ви ще мене переживете. І, може, я опишу вас у свій заповіт на подяку за те, що ви хотіли залишити на мою користь свій. Завтра ми йдемо. І, мабуть, більше ніколи з вами не побачимось, але ми підемо із серцем, сповненим радістю, повагою, шанобою і подякою до вас, якщо ви звільните пані Бригіту, в якої я прошу вибачення за мій хід думок». Консуело говорила з таким жаром, щирість і прямота так явно читалися на її обличчі, що слова її вразили каноніка – Немов блискавка. Іди, Бригіто, сказав він економці з рішучим виглядом. Істина говорить, в уста немовлят, а розум цього немовляти могутня сила. Іди, тому що сьогодні вранці ти змусила мене зробити поганий вчинок, і штовхнула б мене на такі, і на далі, тому що я слабкий і часом боягузливий. Іди тому що ти робиш мене нещасним. Іди, додав він, посміхаючись, тому що ти стала пересмажувати мою каву, а всі вершки, в які ти пхаєш свого носа, скисають. Останній докір виявився для Бригіти, дошкульнішим за всі інші. Уражена в найболючіше місце, горда стара, втратила мову. Вона випросталася, кинула на Каноніка погляд, сповнений жалю, майже презирства, і вийшла з виглядом театральної королеви. Через дві години ця скинута королева покинула садибу, попередньо трошки пограбувавши її. Канонік зробив вигляд, що нічого не помітив, і з блаженного виразу його обличчя Гайн зрозумів, що Консуело зробила йому щиру послугу. Для того, щоб Канонік не відчував ані найменшого жалю, юна артистка сама приготувала йому за обідом каву венеціанським способом, як добре відомо, найкращим в світі. Андреас негайно ж став під її керівництвом вивчати це мистецтво, і Канонік оголосив, що в житті своєму не куштував смачнішої кави. Після обіду знову займалися музикою, пославши попередньо довідатися про здоров'я корили, що, як доповіли, вже сиділа в кріслі, присланому їй каноніком. Чудового вечора при місяці вони гуляли в саду. Канонік, спираючись на руку Консуело, не переставав благати її прийняти чернечий сан. І стати його прийомним сином Бережіться Сказав їй Йосиф Коли вони пішли до себе Цей добрий канонік Не на жар захоплюється вами У дорозі нічим Не треба бентежитися Відповіла вона Я так само не стану абатом Як не стала сурмачем Пан Меєр Граф і канонік Усі вони прорахувалися Розділ вісімдесятий Консуело, побажавши Йосифу на добраніч, вийшла до своєї кімнати, не домовившись із ним, як він припускав, про те, щоб піти на світанку. У неї були свої причини не поспішати, і Гайн чекав, що вона повідомить їх йому наодинці. Сам же він радів можливості провести з нею ще кілька годин, у цьому гарному будинку і пожити біля Каноніка, приємне життя якого було йому до душі. Консуело наступного ранку дозволила собі поспати довше, ніж зазвичай, і з'явилася тільки до другого сніданку Каноніка. Старий мав звичку прокидатися рано і після легкої смачної закуски прогулюватися істребником у руках своїми садами та оранжереями оглядаючи рослини, а потім ішов трошки зрімнути перед більш ситним сніданком. «Наша мандрівниця почувається добре», – оголосив канонік своїм юним гостям. Щойно вони з'явились. «Я послав Андреса приготувати їй сніданок. Вона висловила велику вдячність за нашу увагу. І оскільки вона збирається сьогодні їхати до Відня», Зізнаюся, всякій розсудливості, то просить вас відвідати її, щоб ви нагородити за вашу сердечну турботу. Отже, діти мої, скоріше снідайте і вирушайте туди. Напевно, вона готує вам який-небудь гарний подарунок. Ми снідатимемо стільки часу, скільки ви побажаєте, пане каноніку» відповіла Консуело, але до хворої не підемо. Ми їй більше не потрібні, а подарунків її не потребуємо. «Дивовижне дитя», – сказав піднесений канонік, «твоя романтична безкорисливість, твоя захоплена великодушність до того полонили моє серце, що я ніколи, здається, не в змозі буду розстатися з тобою». Консуело сміхнулася, і вони сіли за стіл. Сніданок був чудовий і тривав добрих дві години, але десерт виявився таким, якого ніяк не очікував канонік. «Ваша превелебносте!» – доповів Андреас, з'являючись у дверях. «Прийшла тітонька Берта із сусіднього шинку і принесла вам від породілі великий кошик. Це й срібло що я їй посилав. «Прийміть у Андресе, це ваша справа. Виходить, дама притьмом їде? Вона вже виїхала, ваша правилебності». «Уже? Та вона божевільна. Ця наві хоче вбити себе?» «Ні, пане Каноніку», – сказала Консуело. «Вона не хоче і не вб'є себе». «Ну, Андреасе...» Що ви стоїте з таким урочистим виглядом? Річ у тім, ваше привалебносте, що тітонька Берта не віддає мені кошик. Вона говорить, що передасть його тільки вам, їй треба щось вам сказати. Це педантичність або манірність з боку довіреної особи. Пустіть її і покінчимо із цим. Стару вели. Зробивши кілька глибоких реверантів, вона поставила на стіл великий кошик, прикритий серпанком. Канонік повернувся до Берти, а Консуело квапливо простягла до кошика руку. Відхиливши серпанок, Консуело поспішно опустила його і тихо сказала Йосифу. «Ось чого я очікувала, ось для чого я залишилася. О, та. Я була впевнена, корила мала так учинити. Йосип, який не встиг іще роздивитися, що було в кошику, з подивом глянув на свою супутницю. «Отже, тітонько Берто, ви принесли мені речі, які я позичив вашій пожилиці? Прекрасно, прекрасно! Я й не турбувався про них, і мені нема чого перевіряти, чи все ціле». «Ваше превелебносте!» – відповіла стара. «Моя служниця все принесла, все передала вашим служителям, і все дійсно ціле. Щодо цього я зовсім спокійна, але мене змусили заприсягтися, що цей кошик я передам тільки вам у руки, а що в ньому міститься, ви знаєте так само, як і я». Нехай мене повісять, якщо це мені відомо. Мовив канонік, недбало простягаючи руку до кошика, але рука його негайно застигла, немов паралізована, а рот так і залишився напіввідкритим від подиву, коли покривало, мов би само собою заворушилося, зрушилося і звідти показалося крихітне дитяче ручення що інстинктивно поривалося схопити палець каноніка. «Так ваша привелебності!» довірливо і задоволеним виглядом заговорила стара. «Ось вона, ціла і неушкоджена, така гарненька, веселенька і так хоче жити!» Вражений канонік зовсім онімів. Стара вела далі. «Господи, ваша превелебносте! Так ви ж зволили просити матері дозволу вдочерити і виховати дитину! Бідолажній дамі не так-то легко було на це зважитись, але ми сказали їй, що дитя потрапляє в гарні руки, і вона, доручивши його провидінню, просила нас віднести його вам». «Скажіть, будь ласка, поважному канонікові, цій святій людині!» – говорила вона, сідаючи до екіпажа, «що я не буду довго зловживати його милосердним піклуванням. Незабаром я приїду за своєю доною і розплачуся з ним за все, що він на неї витратить, поза як він будь-що будь сам хоче знайти їй гарну годувальницю». Передайте йому від мене цей гаманець із грошима. Я прошу поділити їх між годувальницею і маленьким музикантом, що так чудово доглядав за мною вчора, якщо, звичайно, він іще не пішов. Що стосується мене, вона добре мені заплатила, ваше привелебності. Я нічого більше не прошу і цілком задоволена. Ах! Ви задоволені, вигукнув трагікомічним тоном канонік. Ну що ж, я дуже радий, але будьте ласкаві, віднесіть назад і гаманець, і цю мапочку. Витрачайте гроші, виховуйте дитину, це мене ані трошки не стосується. Виховувати дитину? Оце вже ні, я занадто стара. Ваша превелебності, щоб узяти на себе турботу про новонароджену. Вона кричить цілими ночами, і моєму бідолашному старому, хоча він і глухий, не дуже то було б до смаку, таке сусідство. А мені, на мою думку, я мушу миритись із цим. Уклінно дякую. Ха. Ага, ви на це розраховували. Але позаяк. Ваша превелебність просила його матері. Я? Просив? Звідки, чорт, забирай, ви це взяли? Але позаяк, ваша превелебність сьогодні вранці написали. Я писав. Де ж мій лист? Будь ласка, нехай мені його покажуть. Ну, я, звичайно, не бачила вашого листа, і при тому... «В нас ніхто читати не вміє, але пан Андреас приходив до породілі з поклоном от вашої привелебності, і вона нам сказала, начебто він передав їй листа, а ми дурні і повірили. Та хто б міг не повірити?» «Це нахабна брехня! Тільки безпутниця може піти на такі штуки!» Закричав канонік І ви, спільники цієї відьми Ні, ні, забирайте немовля Повертайте його матері Залишайте в себе Робіть, як знаєте Я вмиваю руки Якщо ви хочете витягнути в мене грошей Я готовий їх дати Ніколи не відмовляю милостині Ні авантюристам, ні шахраям це єдиний спосіб позбутися їх. Але взяти до свого будинку дитину? Красненько, дякую. Забирайтеся ви всі до дідька. Ну, що до цього, заперечила стара дуже рішуче, то я ні за що не візьмуся. Не прогнівайтеся, ваша превелебності. Я не погоджувалася доглядати за дитиною. Знаю. Як закінчуються такі історії. Спочатку дають трошки золотих монет і обіцяють вам повний мішок, а там шукай вітру в полі. І дитина залишається на вашій шиї. І ніколи з таких дітей нічого путнього не виходить. Вони ледарі й гордії, вже за самою своєю природою. Не знає, що з ними робити. Якщо це хлопчики, вони стають грабіжниками, а дівчатка кінчають іще гірше. Ой, ні, ні, ні, я, ні мій старий не хочемо брати цієї дитини. Нам сказали, що ваша превелебність, просили її віддати вашій превелебності. Ми повірили, от і все. Будьте ласкаві одержати гроші, і ми розрахувались. А що ми її спільники? Так уже пробачте ваші превелебності. Ми цих штук не знаємо. Ви, мабуть, жартуєте, коли дорікаєте нам за те, що ми вас хочемо обдурити. Покірна слуга вашої превелебності, іду додому. У нас зараз прочани, що повертаються після виконання обітниці, і вони їй Богу. «Помирають от спраги!» Стара кілька разів поклонилася і вже рушила було до виходу, але потім повернулась і сказала «Мало не забула, дитина має називатися начебто Анджелою, але тільки по-італійському». Ох, слово честі! Не пам'ятаю тепер, як це вони мені сказали!» Анджеліна? «Анзулета?» – запитала Консуело. «От-от, саме так!» – підтвердила стара. І ще раз, поклонившись Канонікові, спокійно вийшла. «Ну, як вам подобається ця витівка?» – мовив край здивований Канонік, звертаючись до своїх гостей. «Я вважаю, що вона достойна тієї, що її придумала», – відповіла Консуело. Виймаючи з кошика дитину, що починала вже ворушитись, і обережно змушуючи її проковтнути кілька ложечок теплого молока, що лишилося після сніданку в японській чашці каноніка. «Що ж, ця корила, якийсь диявол?» – запитав канонік. «Ви раніше знали її?» «Тільки щоток, але тепер я знайомий з нею прекрасно, так само, як і ви». «Пане Каноніку, знайомство, без якого я охоче обійшовся. Але що нам робити із цією нещасною, кинутою дитиною?» додав він із жалем, дивлячись на крихітку. «Віднесу я її до вашої садівниці», сказала Консуело. Вчора я бачив, як вона кормила грудню чудового хлопчика». Місяців п'яти-шести. Ну, йдіть, сказав канонік, або краще покличемо її сюди. Вона нам укаже годувальницю з якої-небудь сусідньої ферми, тільки не в занадто близькому сусідстві від нас. Адже один Бог знає, яке зло може принести духовній особі інтерес до дитини, яка таким чином упала з неба в його будинок. «На вашому місці, пане Каноніку, я був би вищим за такі дрібниці. Не став би я ні передбачати безглуздих наклепницьких припущень, ні цікавитися ними. Я не слухав би дурних пліток. Жив би так, начебто їх і не існує, і чинив би завжди, не рахуючись із лихослів'ям. У чому ж тоді суть мудрого, достойного життя?» Якщо воно не забезпечує спокою совісті І не дає змоги робити добрі справи Подумайте, пане Каноніку, вам довірили дитину Якщо вдалині від ваших очей за нею будуть погано доглядати Якщо вона захіріє, помре, ви цього ніколи собі не пробачите Що ти говориш, начебто дитину мені довірили Та хіба я давав на це згоду? Хіба каприз або крутійство інших можуть накладати на нас такі зобов'язання? Ти захоплюєшся, дитя моє, і мела ж дурницю. Ні, дорогий пане Каноніку, заперечила Консуело все більше і більше пожвавлюючись. Це не дурниці. Зла мати, що кинула свою дитину. Немає на неї ніяких прав. І не може нічого вам пропонувати. Наказувати вам має право тільки той, хто має у своєму розпорядженні долю дитини, яка народжується, перед ким ви вічно будете відповідальні. А це Бог. Так, Бог змилосердився над безневинним малесеньким створінням, селивши його матері сміливу думку довірити його вам. Це Він. За дивним збігом обставин привів до вашого будинку, супереч вашому бажанню і супереч усій вашій обережності, це дитя і штовхнув його у ваші обійми. Ах, пане каноніку, згадайте святого Вінсента, що підбирав на сходах будинків нещасних, покинутих сиріт і не відштовхуйте сироту, яку вам посилає проเวдіння. Мені здається, що вчинивши інакше, ви накличете на себе нещастя, і світ, який навіть у злості своїй має якийсь інстинкт справедливості, мабуть, заговорив би і цьому б повірили, що у вас були причини виправдати дитину. Тоді, як коли ви залишите її в себе, ніхто не зможе допустити інших причин, крім властивого вам милосердя і любові до ближнього. Святий Вінсент, Вінсент де Поль, 1576 1660 французький чернець, засновник добродійних товариств та установ, дбав про полегшення долі засуджених, надавав допомогу сиротам і літнім людям. «Ти не знаєш, що таке світ», – сказав зм'якшуючись і починаючи вже вагатися канонік. «Ти – маленький дикун, за своєю прямодушністю і чеснотою, і зовсім ти не знаєш, що таке духовництво. А Бригіта, зла Бригіта, прекрасно усвідомлювала свої слова, кажучи вчора, що деякі заздрять моєму становищу і домагаються, щоб я його втратив. Я завдячую своїми бенефіціями, протекції покійного імператора Карла» що зволив узяти мене під своє крильце і надав мені їх. Імператриця Марія Терезія своєю протекцією також сприяла тому, щоб я став пенсіонером завчасно. Але те, що ми вважаємо дарованим нам церквою, ніколи не буває безумовно забезпечене за нами. Над нами, над монархами, прихильними до нас, завжди є ще володар, Церква, вона за своєю примхою оголошує нас правоздатними навіть тоді, коли ми ще ні на що не здатні. І вона ж, коли їй потрібно, визнає нас неправоздатними навіть після того, як ми зробили їй найбільші послуги. Глава єпархії, тобто єпископ зі своєю радою, Варто тільки розсердити їх і налаштувати проти себе. Можуть обвинуватити нас, притягти до свого суду, судити і позбавити всього, посилаючись на розпусту, аморальність або на те, що ми є прикладом спокуси. І все це з метою – вирвати в нас ті блага, які дано було нам раніше, і вручити їх новим улюбленцям». Небо свідок, що життя моє так само чисте, як життя цієї дитини, що вчора народилася. Якби я не був у всіх відношеннях надзвичайно обережний з людьми, одна моя чеснота не змогла б захистити мене від злісних наклепів. Я не дуже-то вмію лестити прилатам. Моя безтурботність, а може певною мірою і родова гордість, Завжди тому перешкоджали. Є в мене й зазрісників капітулі. Але ж за вас, великодушна Марія Терезія, шляхетна жінка, ніжна мати, заперечила Консуело. Якби вона була вашим суддею, ви прийшли би, сказали їй справдивістю, властивою тільки правді. Королево, я вагався одну мить, між острохом дати зброю в руки ворогів, і потребою виявити найбільшу чесноту мого звання – любов до ближнього. З одного боку, я бачив наклеп інтриги, що можуть погубити мене. З іншого боку, нещасне покинуте небом людьми малесеньке створіння, що могло знайти притулок лише в моєму жалісловому серці, і чиє майбутнє залежало тільки від моєї дбайливості». Я зволів ризикнути своєю репутацією, своїм спокоєм і своїм станом заради справи віри і милосердя. О, я не сумніваюся, що коли б сказали ви це все Марії Терезії, всесильна Марія Терезія дала б вам замість цієї садиби палац і зробила б вас замість каноніка єпископом. Хіба не обсипала вона почестями і багатством абата Метастазіо за його вірші? Чого б не зробила вона за чесноту, якщо так винагороджує талант? Ні, пане Каноніку, залиште в себе в домі цю неборачку Анжеліну. Садівниця ваша вигодує її, а пізніше ви виховаєте її в дусі віри і чесноти». «Мати виховала б диявола для пекла, а ви зробите з неї ангела для раю». «Ти вертиш мною, як хочеш», – схвильовано мовив розчулений канонік і покірно прийняв дитину, яку його улюбленець поклав йому на коліна. «Ну добре, завтра ж ранком охрестимо Анджелу, ти будеш її хрещеним». Якби не пішла звідси Бригіта, ми змусили б її бути твоєю комою, і потішилися б на її злістю. Подзвони, нехай приведуть годувальницю, і нехай звершиться все з волі Божої. Що ж до гаманця, залишеного корилою? Ого, п'ятдесят венеціанських цехінів. Нам він ні до чого. Я беру на себе всі теперішні, і майбутні витрати на дитину, якщо її не зажадають назад. Візьми ці золоті, ти цілком їх заслужив за свою дивовижну доброту і великодушність. Золото на сплату за добре серце? закричала Консуело з відразою відштовхуючи гаманець. Та ще золото корили, отримане ціною неправди, а можливо розпусти. Ах, пане Каноніку, навіть вигляд його мені огидний. Роздайте його бідним. Це принесе щастя нашій бідолашній Анджелі. Розділ 81 Може, перше в житті Канонік погано спав цієї ночі. Він відчував дивне занепокоєння та збудження. Голова його була сповнена акордів мелодій і модуляцій, які що хвилини обривалися разом із чутним сном. Прокидаючись, він ще раз прагнув, мимо волі і навіть із якоюсь досадою, знову піймати ці звуки, знову зв'язати їх, але це йому не вдавалося. Він запам'ятав найбільш яскраві фрази, проспівані Консуело, вони звучали в його голові, віддавалися в діафрагмі, і раптом у найкрасивішому місці музична нитка обривалася. Він сто разів подумки намагався її відновити і ніяк не міг пригадати жодної ноти. Стомлений цим уявлюваним співом, він марно силкувався позбутися його, але той усе звучав у його вухах. І йому навіть відчувалося, начебто втакти з ним гойдається й полум'я каміна на пурпуровому атласі запони. Легкий тріск палачих полін також, начебто, поривався повторювати ці кляті фрази, але закінчення їх продовжувало залишатися непроникною таємницею для стомленого мозку каноніка. Йому все здавалося, що коли б він згадав. Хоч один уривок повністю. Позбувся б нав'язливих спогадів. Але вже так улаштована музична пам'ять. Вона мучить нас і дошкуляє нам, аж поки ми наситимо її тим, чого вона жадає. Ніколи музика не справляла такого сильного враження на каноніка, хоча все своє життя він був палким її шанувальником. Ніколи Жоден людський голос не хвилював його душу так, як голос Консуело. Ніколи вигляд людини, її розмова й манери не здавалися йому сповненими такої чарівності, яка виходила протягом цих півтори доби від імені, слів і постави Консуело. Здогадувався канонік про те, що удаваний Бертоні жінка, чи ні? І так, і ні. Як це пояснити? Треба сказати, що думки п'ятдесятилітнього каноніка були так само чисті, як його вдача, а вдача цнотлива, як у юної дівчини. Щодо цього наш канонік був святою людиною. Таким він був завжди, і найдивовижніше те, що як незаконний син найрозпуснішого з усіх відомих історій королів, він майже без труднощів дотримувався обітниці снотливості. Флегматичний від природи, ми називаємо тепер такі натури безпристрасними. Він був вихований відповідно до норм поводження, запропонованих канонікам, і так обожнював благоденство та спокій. Так мало був пристосований до таємної боротьби, на яку штовхають грубі пристрасті і марнославство духовних осіб. Коротше кажучи, так жадав спокою та щастя, що його головним і єдиним принципом у житті було жертвувати всім заради спокійного користування бенефіцією, любов'ю, дружбою, честолюбством, ентузіазмом. І якщо знадобиться, то й чеснотою. З ранніх літ він привчив себе придушувати всі почуття без зусиль і майже без жалів. Незважаючи на настільки огидний егоїзм, він залишався добрим, гуманним, сердечним і захопленим у багатьох відношеннях, бо за природою був добрий, а діяти супереч позитивним якостям – своєї натури йому майже ніколи не доводилось незалежне становище завжди дозволяло йому мати друзів бути толерантним любити мистецтво любов йому була заборонена і він убив у собі любов як найнебезпечнішого ворога спокою та благополуччя але ж любов божественна і виходить безсмертна тому коли нам здається що ми її вбили, ми насправді тільки заживо поховали її у своєму серці. Любов може дрімати там довгі роки в тиші до того дня, коли їй заманеться прокинутися. Консуелу з'явилася в осінь життя Каноніка, і його довга, душевна байдужість змінилася млосністю, ніжною, глибокою і більш стійкою, ніж можна було припускати. Апатичне серце Каноніка не вміло калатати і хвилюватися за кохану істоту, але воно могло танути, як лід на сонці, бути відданим, покірним, забути себе, пізнати те терпляче самозречення, яке ми з подивом зустрічаємо в егоїста, коли любов бере його приступом. Отже, наш бідолашний канонік був закоханий. У 50 років він любив уперше і любив ту, котра ніколи не могла полюбити його. Він занадто добре це знав. І ось чому хотів себе переконати, супереч у всякій очевидності, що його почуття не любов, поза як воно викликане не жінкою. Щодо цього. Він був у цілковитій омані і за своєю наївністю вважав Консуело юнаком. Під час перебування свого каноніком у Віденському соборі він у дитячій школі бачив чимало красенів хлопчиків. Не раз чув він тонкі сріблисті голоси, майже жіночі за своєю чистотою та гнучкістю голос Бертоні був тисячу разів чистішим і гнучкішим. Але ж це голос італійський, думалося Канонікові. І до того ж Бартоні виняткова натура. Він із тих скоро стиглих дітей, у якій здібності, обдарування, талант межує з чудом. І от, страшно пишаючись і захоплюючись тим, що на великій дорозі знайшов такий скарб. Канонік уже мріяв, як він сповістить про це суспільство, як уведе юнака в моду, допоможе йому здобути стан і славу. Він буде охоплений поривом батьківської любові та доброзичливої гордості і його совість от цього аж ніяк не мала страждати, тому що йому й у голову не приходила думка про гріховну, збочену любов, подібну до тієї яку приписували Гравіні стосовно метастазіо. Канонік уявлення не мав про таку любов, ніколи не думав про неї, навіть не вірив у її існування. Його чистому і здоровому розуму все це здавалося страхітливими домислами лихомовних людей. Ніхто б не повірив, що людина з таким насмішкуватим розумом – великий баляндрасник. Настільки проникливий і навіть тонкий у всьому, що стосувалося громадського життя, міг бути до того по-дитячому чистий душею. А тим часом цілий світ ідей, потягів і почуттів був йому зовсім незнайомий. Він заснув із радісним почуттям, будуючи тисячі планів щодо свого юного улюбленця, мріючи проводити життя. Серед найсвятіших насолод музикою та зворушуючись при думці, що буде розвивати, трохи вгамовувати чесноти, що сяють у цій великодушній палкій душі. Але, що хвилини прокидаючись у якомусь дивному хвилюванні, переслідуваний образом чудесного юнака, то турбуючись і боячись, якби той не захотів звільнитися від його вже дещо ревнивої любові то нетерпляче, очікуючи ранку, щоб серйозно повторити йому пропозиції, обіцянки та благання, які хлопчик, здавалося, вислуховав, сміючись. Канонік, здивований усім, що з ним відбувається, будував тисячу припущень, крім єдиновірного. Видно, самою природою мені призначено було мати багато дітей. І жагуче любити їх. Говорив він собі простоті душевній. Позаяк одна думка про всиновлення Приводить мене зараз у настільки збуджений стан. Але вперше в житті я в'являю в собі такі почуття. Протягом дня я приходжу в захват от одного, Почуваю симпатію до іншого І жалість до третього. Бертоні, Беппо, Анджоліна – Ось я й зробився раптом сімейною людиною. Але ж я завжди жалів батьків, яким доводиться стільки турбуватися про дітей. І дякував Богові за те, що мій сан зобов'язує мене до самотності і спокою. Чи бува не чудесна музика, якою я сьогодні так довго насолоджувався, привела мене в те відчуте дотепер збудження? Ні, скоріше, це чудова кава по Венеціанськи. Я просто жадібності випив аж дві чашки. Все це так запаморочило мені голову, що я протягом цілого дня майже не згадував про свою волкамерію, що засохла з вини цього Петера. І серце моє розривається. Ну от, знову. Ця проклята фраза переслідує мене. Чорт би забрав мою пам'ять. Що зробити, щоб заснути? Четверта година ранку. Нечувана справа. Просто занедужати можна. Блискуча думка прийшла нарешті на допомогу добродужному канонікові. Він устав, узяв письмове приладдя і вирішив попрацювати над своєю знаменитою книгою. Так давно задуманою і все ще не початою, для цього йому знадобився довідник канонічного права. Не переглянув він і двох сторінок, як думки його почали плутатись, очі заплющуватися, книга тихенько сповзла з перини на килим, а свіча згасла від блаженного сонного подиху, що вирвався з могутніх грудей. Благочестивого отця, і він заснув нарешті сном праведника і проспав до десятої години ранку. Але, на жаль, яким гірким було його пробудження, коли ще онімілою від сну рукою він недбало розгорнув записку, покладену Андреосом на нічний столик поруч із чашкою шоколаду. «Ми йдемо, високоповажний пане Каноніку», – писав Бертоні, – «непохитний обов'язок кличе нас до Відня, а ми боялися, що не зможемо встояти проти ваших великодушних наполягань. Не вважайте нас невдячними, ми ніколи не забудемо ні вашої гостинності, ні вашого великого милосердя, докинутої дитини». Ми незабаром віддячимо вам за все це. Не й тижня, як ви нас побачите. Звольте відкласти до того часу, Христина Анжела, і вірте в шанобливу і ніжну відданість, смиренних дітей, які користувалися вашим протигуванням. Бертоні Беппо, канонік зблід, зітхнув і позвонив. Вони пішли, запитав він Андреаса, у досвіта ваша правилебності. А що вони сказали, йдучи? Поснідали вони принаймні. Сказали, коли саме повернуться сюди. Ніхто не бачив їх, коли вони йшли, ваша правилебності. Пішли, як прийшли, перелізши через огорожу, прокинувшись. Я знайшов їхні кімнати порожніми. Записка, яку ви тримаєте в руках, лежала на столі, а всі двері й хвіртки були так само замкнені, як я їх залишив учора ввечері. Але жодної шпильки вони із собою не забрали. Ні до єдиного плода не доторкнулися, підолахи. І ще б, вигукнув канонік, його Очі були, повні сліз. Аби розігнати смуток Каноніка, Андреас спробував було запропонувати йому скласти меню обіду. «Подай мені, що хочеш, Андреасе!» мовив він жалібним голосом і зі стогоном знову пав на подушку. Увечері того ж дня консуело Йосиф під покровом темряви Війшли в Відень Чесний перукар Келлер В якого втаємничили Прийняв їх із розкритими обіймами І дав притулок у себе Шляхетній мандрівниці Надавши їй усе, що міг Консуело була Дуже мила З нареченою Йосифа Засмучуючись у глибині душі Тим, що в дівчини Немає ні краси ні грації. Наступного ранку Кеглер зачесав розстріпані кучері Консуело, а його дочка допомогла їй переодягтися в жіноче плаття і провела до будинку, де жив Порпора. Розділ 82. Радість Консуело, коли вона обняла нарешті свого вчителя і благодійника, змінилася тяжким почуттям, і сховати його їй було нелегко. Ще року не минуло відтоді, як вона розсталася з пурпорою, одначе цей рік невизначеності прикростей і суму залишив на стурбованому чолі маестро глибокі сліди страждань і дряхлості. У нього з'явилася пороблива повнота, що розвивається в слабких людей від бездіяльності і занепаду духу в очах іще світився колишній вогник що пожвавлював їх але червоність одутлого лиця свідчила про спроби потопити в вині свої прикращі або з його допомогою повернути натхнення що вичерпалося від старості і розчарувань нещасний композитор вирушаючи до Відня мріяв про нові успіхи та добробут а його зустріла холодна шанобливість. Він був свідком того, як щасливіші суперники користувалися монарховою милістю та прихильністю публіки. Метастазіо писав драми й ораторії для Кальдари Антоніо Кальдара, 1670-1736, плодовитий композитор, який працював у Відні, Римі та Мадриді, створив. Понад 80 опер та 36 ораторій. Для предієрі, для фукса, для рейтера і для Гассе. Лука Антоніо Предієрі 1688-1769 оперний композитор. Понад 20 років служив придворним капельмейстером у відні і метастазіо. Придворний поет, поета Цезарео, модний письменник, Новий Альбаній, улюбленець музи Дам, чарівний дорогоцінний бог гармонії. Новий Альбаній – це, очевидно, мається на увазі знаменитий італійський художник Франческо Альбані 1578 1660 прозваний «Анакреоном живопису». Словом, Метастазіо, той із кухарів драматургії, чиї страви були найсмачніші і найлегше перетравлювалися, не написав жодної п'єси для Порпори і навіть не побажав дати йому яких-небудь обіцянок щодо цього. Тобто йдеться про час перебування пурпори у Відні. Попередні роки на тексти Метастазіо Форпорою було написано вісім опер. А тим часом у маестро, очевидно, ще могли з'явитися нові ідеї. І безсумнівно за ним залишалася вченість, чудове знання голосів, добрі неаполітанські традиції, суворий смак, широкий стиль, сміливі музичні речитативи, які не мали собі рівних за грандіозністю і красою але в нього не було прихильної йому публіки. І він марно домагався лібрето. Він не вмів ні лестити, ні інтригувати. Своєю суворою правдивістю він наживав собі ворогів, а його важкий характер усіх від нього відштовхував. Він виніс розрятування навіть у ласкаву батьківську зустріч із Консуело. «А чому ти так поспішила?» Покинути Чехію? Запитав він, схвильовано розцілувавши її. Навіщо ти з'явилася сюди, нещасне дитя? Тут немає ні вух, здатних тебе слухати, Ні сердець, здатних тебе зрозуміти. Тут немає для тебе місця, дочка моя. Твого старого вчителя публіка нехтує, І якщо хочеш мати успіх, Наслідуй і прикинься, начебто зовсім не знаєш його або нехтуєш подібно до тих, хто завдячує йому своїм талантом своїм становищем своєю славою як ви у мені сумніваєтеся вигукнула консуело і очі її наповнилися слізьми ви значить не вірите ні в мою любов до вас, Ні в мою відданість, І хочете вилити на мене підозрілість І презирство, заронені в вашу душу іншими. О, дорогі вчителю, Ви побачите, що я не заслуговую такої образи, Ви побачите, ось усе, що я можу вам сказати, Порпора на супи брови, Повернувся до неї спиною, кілька разів пройшовся по кімнаті, потім повернувся до своєї учениці. Бачачи, що вона плаче і не знаючи, як і що сказати їй лагідніше та ніжніше, він узяв із її рук носову хустку і з батьківською безцеремонністю почав витирати її очі, примовляючи «ну годі, годі». Старий був блідий, і Консуело помітила, як він ледве стримав у своїх широких грудях тяжке зітхання. Але він поборов хвилювання і, присунувши стілець, сію біля неї. «Ну, – почав він, – розкажи мені про своє перебування в Чехії і поясни, чому ти так раптово звідти виїхала. Говориш, додав він трохи роздратованим тоном, «Хіба мало знайдеться, чого мені розповісти? Ти там нудьгувала, чи Рудольштадти недобре обійшлися з тобою? Втім, вони теж могли образити тебе і вимучити. Богові відомо, що це єдині люди у всьому Всесвіті, у яких я ще вірив, але Богові також відомо, що всі люди здатні на всяке зло. «Не говоріть так, друже мій!» – зупинила його консуело. «Рудаштати, ангели! І говорити про них я мала б не інакше, як стоячи на колінах. Але я змушена була покинути їх, змушена була втікати, навіть не попередивши їх, не попрощавшись із ними». Що це значить? Хіба ти можеш у чому небудь дорікнути себе стосовно них? Невже мені доведеться червоніти за тебе і пошкодувати, що я послав тебе до цих славних людей? О, ні, ні. Слава Богу, маестро, мені ні в чому собі дорікнути, і вам не доведеться за мене червоніти? Так у чому ж справа? Консуело знала, як необхідно швидко і коротко відповідати Пурпорі, коли він бажав познайомитися з яким-небудь фактом або думкою. Двома словами вона повідомила, що граф Альберт запропонував їй руку й серце, а вона не могла дати відповідь, не порадившись попередньо зі своїм названим батьком. «Злісна і іронічна гримаса!» скривила обличчя порпори. Граф Альберт вигукнув він. Спадкоємець рудольштаті нащадок чеських королів, власник замку велетнів, і він хотів одружитися з тобою, сиганочкою, з тобою, найнекрасивішою з нашої школи, дочкою невідомого батька, з комедіанткою без гроша, і без ангажементу з тобою, Щоб осоні просила милостиню На перехрестях Венеції. Зі мною, з вашою чиницею, Зі мною, вашою прийомною дочкою. Так, зі мною, з Порпоріною, Відповіла Консуело зі спокійною І лагідною гордістю. Ну, звичайно. Така знаменитість, така блискуча партія. Дійсно, описуючи тебе, я забув сказати при цьому, додав із гіркотою маестро. Так, остання і єдина учениця вчителя без школи. Майбутня спадкоємиця його лахміття і його ганьби. Носителька імені вже забутого людьми, є чим хвастатися і зводити з розуму синів найвельможніших родин. «Очевидно, вчителю», – сказала Консуело зі смутною і ніжною посмішкою. «Ми ще не так низько впали в очах гарних людей, як вам хочеться думати, бо безсумнівно, що граф хоче зі мною одружитись, і я з'явилася сюди». Щоб з вашого дозволу дати йому свою згоду або за вашою підтримкою відмовити йому? Консуело відповів пурпора холодним і суворим тоном. Я не полюбляю таких дурниць. Ти мусила б прекрасно знати, що я ненавиджу романи пансіонерок або пригоди кокеток. Ніколи не повірив би я, що ти здатна вбити собі в голову таку нісенітницю, і мені просто соромно за тебе. Можливо, що молодий граф Рудольштад злегка захопився тобою, а сільська нудьга і захват, викликаний вашим співом, і привела до того, що він почав залицятися до тебе. Але звідки в тебе взялася зухвалість сприйняти це всерйоз? І у відповідь, «На це безглузде вдавання, грати роль принцеси в романі. Ти збуджуєш мені жалість. А якщо старий граф, якщо каноніса, якщо баронеса Амалія знають про ваші домагання, то мені соромно за вас. Повторюю, я за вас червонію». Консуело знала, що не варто ні суперечити Пурпорі, коли він розлютиться, ні перебивати його під час наставлянь. Вона дала йому змогу вилити своє обурення, а коли він висловив усе, що тільки міг придумати найбільш образливого і найбільш несправедливого, вона розповіла йому правдиво і сілковитою точністю про все, що сталося в замку між нею та графом Альбертом, графом-християном Амалією, Канонісою і Анзолето, Порпора, давши волю своєму роздратуванню і нападкам, умів також слухати і розуміти, і з найсерйознішою увагою поставився до її розповіді. А коли Консуело скінчила, він задав їй ще кілька запитань, аби, ознайомившись із подробицями, вникнути в інтимне життя родини і розібратися в почуттях, кожного з її членів. «В такому разі, – мовив він нарешті, – ти добре зробила, Консуело, ти поводилася розумно, з достоинство, мужня, як я й міг очікувати від тебе. Це добре, небо захищало тебе, і воно винагородить тебе, звільнивши рази назавжди від цього негідника Анзолето. Що стосується молодого графа, я забороняю тобі думати про нього. Така доля не для тебе. Ніколи граф-християн не дозволить тобі повернутися до артистичної кар'єри. Будь у цьому впевнена. Я краще за тебе знаю неприборкану дворянську пиху. Якщо ж ти ще до цього не помиляєшся, що було б і по-дитячому, і нерозумно, то я не думаю, щоб ти хоч хвилину вагалась у виборі між життям великих світу цього і життям людей мистецтва. Що ти про це думаєш? Відповідай же, чорт забирай. Ти, мов мене, не чуєш. Присягаюся бахусом. Прекрасно чую вчителю, але бачу, що ви зовсім нічого не зрозуміли з того що я вам розповіла. Як це я нічого не зрозумів? Що ж, по-твоєму, я перестав тепер навіть розуміти? І вузькі чорні очі маестро знову злобливо заблискали. Консуело, яка знала Порпору, як свої п'ять пальців, бачила, що не треба здаватися, якщо вона хоче, аби її вислухали. Ні. Ви мене не зрозуміли, заперечила вона впевненим тоном. Ви, мабуть, припускаєте в мені марнославство, якого в мене немає. Я зовсім не заздрю багатству великих світ усього, Будьте в цьому певні і ніколи не говоріть мені, дорогі учителю, що воно відіграє яку-небудь роль у моїх ваганнях. Я нехтую переваги отримані неособистими заслугами. Ви виховали мене в таких принципах, і я не могла б зрадити їх. Але в житті все-таки є щось, окрім грошей і марнославства. І це щось настільки коштовне, що може відшкодувати і захват славою, і радощі артистичного життя. Це любов такої людини, як Альберт. Це сімейне щастя, сімейні радощі, публіка, владар тиранічний, примхливий і невдячний, шляхетний чоловік, друг, підтримка, друге я. Якби я полюбила Альберта так, як він мене любить, я перестала б думати про славу і, ймовірно, була б більш щаслива. Що за дурні слова? Вигукнув маестро. З глузду з'їхала ти чи що? Та ти просто вдарилась у німецьку сентиментальність. Боже мій, до якого презирства до мистецтва ви дійшли, графине? Ви самі щойно зараз говорили, що ваш Альберт, як ви дозволяєте собі його називати? Вселяє вам більше страху, ніж потягу, і ви вся холонете від жаху біля нього. Крім того, ви розповіли мені ще багато іншого, що я з вашого дозволу прекрасно чув і зрозумів. А тепер, коли ви позбулися його переслідувань, коли ви знову здобули волю, це єдине благо артиста» цю єдину мову для його розвитку. Ви з'являєтеся до мене і запитуєте, чи не потрібно вам повісити собі камінь на шию, щоб кинутися на дно колодязя, де живе ваш коханий ясновидець. Ну і прекрасно. Робіть як вам завгодно. Я більше не втручаюся у ваші справи, і мені більше нема чого вам сказати. «Не буду я витрачати часу з особою, яка не знає сама, що вона говорить і чого хоче. У вас немає здорового глузду. От і все. Уклінно дякую». Висловивши це, Пурпура сів за клавесин і почав імпровізувати. Сильною, умілою рукою, підбираючи найскладніший акомпанемент, консуело Втративши надію цього разу серйозно обговорити з ним питання, що її цікавить, придумувала, як би привести його хоча б у більш спокійний настрій. Їй це вдалося, коли вона почала співати національні пісні, вивчені в Чехії. Оригінальність мелодій привела в захват старого маестро. Потім вона потихеньку умовила порпороу показати їй свої останні твори. Вона проспівала їх із аркуша з такою досконалістю, що маестро знову став захоплюватися нею, знову відчув до неї ніжність. Бідолаха, не маючи біля себе талановитих учнів, а до кожної нової особи він ставився з недовірою, давно не мав такої радості, як чути свої твори, виконувані прекрасним голосом і, зрозумілі, прекрасною душею. Він був до того розчулений, прослухавши, як його талановита і завжди покірна порпоріна виконує створені ним твори саме так, як він їх задумав, що навіть заплакав радісними слізьми і, пригортаючи їх до серця, вигукнув «О!» «Ти перша співачка в світі! Голос твій став удвічі міцнішим і сильнішим, і ти досягла таких успіхів! Не мов би я щодня протягом усього цього року займався з тобою! Ще, ще раз, дочко, повтори мені цю тему! Уперше за багато місяців ти мені даєш хвилини давно незвідуваного щастя!» Вони злиденно пообідали за маленьким столиком біля віконця. Порпора був дуже погано влаштований. Його кімната похмура, темна, завжди в безладі, виходила на кут вузької і пустельної вулиці. Консуело, бачачи, що в нього поліпшився настрій, зважилася заговорити з ним про Йосифа Гайдна. Єдине, що вона приховала від учителя – це свою тривалу пішу подорож із хлопцем і дивні пригоди, які породили між ними таку ніжну, чисту дружбу. Вона знала, що її вчитель за своїм звичаєм поставиться недоброзичливо до всякого бажаючого брати в нього уроки, про кого відгукнуться з похвалою. І тому вона з найбайдужішим виглядом розповіла порпорі, що під'їжджаючи до Відня, Розговорилася в екіпажі з одним бідним юнаком, і він з такою повагою й захватом говорив про школу Порпори, що вона майже обіцяла йому замовити про нього слівце перед самим маестро. А хто цей хлопець? – запитав Порпора. – До чого він готує себе? – Звичайно, вартисти, артисти. Оскільки він бідняк. Дякую за таких клієнтів. Більше я не маю наміру вчити нікого, крім синків-аристократів. Ці принаймні платять, хоч і нічого не навчаються, але зате пишаються нашими уроками, уявляючи, що виходять із наших рук, з якимись знаннями. А артисти – всі невдячні негідники, зрадники, брехуни. Краще й не заїкайся мені про це. «Не бажаю, щоб хто-небудь із них переступив поріг цієї кімнати, а якщо це трапиться, я миттєво викину його за вікно». Консуело пробувала було розвіяти його упередження, але старий так затято стояв на своєму, що вона відмовилася від свого наміру і, висунувшись трохи з вікна в той момент, коли вчитель повернувся до неї спиною, Зробила спочатку один, а потім інший знак рукою. Йосип, який бродив по вулиці, чекаючи домовленого сигналу, зрозумів по першому знаку, що треба відмовитися від будь-якої надії потрапити в число учнів Порпори. Другий знак говорив про те, що йому не варто з'являтися раніше, ніж через півгодини. Консуело перевела розмову на інше. Щоб Порпора забув про її слова. Минуло півгодини, і Йосип постукав у двері. Консуела пішла відмикати і, удаючи, начебто не знає Йосипа, повернулася до повісти маестро, що до нього з'явився найматися служник. "Ано, ну, покажись", крикнув Порпора Юнакові, що тремтів. "Підійди сюди. Хто тобі сказав?" що я маю потребу в служникові. Ніякого служника мені не потрібно. Якщо ви не маєте потреби в служникові, мовив Йосип, зовсім розгубившись, але намагаючись, за порадою Консуело, триматися молодцем. Це край для мене прикро. Пане, тому що я дуже маю потребу в хазяйні. Можна подумати, що лише я «Можу дати тобі заробіток», – заперечив Пурпора. «Подивися на мою квартиру й меблі. Чи вважаєш ти, що мені потрібний лакей для прибирання?» «Так, звичайно, пане. Він дуже був би потрібний вам», – відповів Гайдн, розігруючи довірливого простака. «Адже тут жахливе безладдя. І з цими словами… Він відразу взявся до справи і почав прибирати кімнату з такою акуратністю і холоднокровністю, що Порпора розреготався. Йосиф усе поставив на карту, тому що якби не розсмішив він своєю ретельністю хазяїна, то й, мабуть, заплатив би йому ударами кейка. «От дивак, хоче служити мені, супереч моїй волі!» Мовив Пурпора, дивлячись на його старання «Говорять тобі, ідіоте, у мене немає коштів платити служникові Ну що, будеш іще продовжувати старатися? За цим, пане, справа не стане Аби тільки ви мені давали свої обноски та щодня по шматку хліба От мені й досить, я такий бідний!» що вважатиму себе щасливим, якщо мені не доведеться просити милостиню. Але чому ж тобі не піти до багатого будинку? Не мислимо, пане. Кажуть, що я занадто малий зростом і занадто потворний. До того ж, я нічого не тямлю в музиці. А знаєте, тепер усі вельможі хочуть, аби їхні лакеї вміли трохи грати на скрипці – або флеті для домашнього вжитку. Я ж ніколи не міг убити собі в голову ні єдиної музичної ноти. Ага, ага, ти нічого не тямиш у музиці? Ну, так мені саме така людина й потрібна. Якщо ти задовольнишся їжею і моїми обносками, я тебе беру. От і дочці моїй теж знадобиться – «Старанний хлопець для доручень. Подивимося, на що ти здатний. Умієш чистити одяг, мести підлогу, доповідати про відвідувачів і проводжати їх?» «Так, пане, я все вмію». «Ну гаразд, так починай. Приготуй мені отой костюм, що лежить на ліжку, тому що я через годину вирушаю до посланника». Консуело, ти будеш мене супроводжувати. Я хочу відрекомендувати тебе сеньорові Корнеру. Ти його знаєш. Він щойно повернувся із цілющих вод зі своєю сеньорою. У мене є ще одна маленька кімнатка. Я тобі її віддаю. Піди туди, причапурися трохи, поки я буду збиратися. Консуело послухалася, пройшла через передпокій, до наданої їй темної кімнатки і одяглася у своє вічне чорне плаття з незмінною білою косинкою, що зіснило подорож на плечах Йосифа. Не дуже-то розкішний туалет для відвідання посольства, подумала вона, але ж у ньому я дебютувала в Венеції, і одначе це не перешкодило мені добре співати і мати успіх. Переодягнувшись, вона вийшла до передпокою, де побачила Гайдна, який із поважністю завивав перуку-порпори, насаджену на ціпок. Глянувши одне на одного, обоє ледве не розреготались. «Як же це ти справляєшся з такою чудовою перукою?» – запитала вона тихо, щоб не почув порпора, який одягався в сусідній кімнаті. Нічого відповів Йосип, само собою виходить. Я часто бачив, як це робить Келлер. А крім того, сьогодні він дав мені урок і ще повчить, щоб я й в завивці і в розчісувані волосся досяг досконалості. «Кріпися, бідолашний мій хлопчику», – сказала Консуело, потискуючи йому руку. «Учитель зрештою зм'якшиться. Дороги, що ведуть до мистецтва?» Тернисті, але іноді вдається зривати і прекрасні квіти. Спасибі за метафору, дорога сестриця Консуело. Будь упевнена, я не занепаду духом, тільки б ти, проходячи повз мене сходами або в кухні, кидала мені час від часу дружнє, підбадьорливе слівце, і я все витерплю з радістю а я допоможу тобі виконувати твої обов'язки, сказала всміхаючись Консуело. Що ж ти думаєш, я не починала, як ти? Дівчинкою я часто прислужувала Порпорі, не раз я виконувала його доручення, збивала для нього шоколад, прасувала брижі. для початку я повчу тебе, як треба чистити костюм. Я бачу, ти в цьому зовсім нічого не тямиш. «Ламаєш гудзики, і мнеш вилогі!» Тут вона взяла з його рук щітку і, дівчинею нею моторну та спритно, показала, як треба чистити. Але почувши, що йде порпора, вона швидко передала Йосифу щітку і у присутності хазяїна поважно мовила. «Нужба, хлопчику, поквапся!» Розділ вісімдесят третій не до венеціанського посольства, повів Порпора Консуело, а до посланника, вірніше, до будинку його коханої. Вільгельміна була гарною жінкою, що захоплювалася музикою та знаходила найбільше задоволення і вдоволення своєму марнославству в тому, аби збирати в себе інтимний гурток артистів і шанувальників мистецтва, не компрометуючи при цьому Надмірною пишністю, дипломатичну гідність знатного сеньора Корнера. Поява консуело першу хвилину викликала подив навіть сумнів. Але варто було присутнім переконатися, що це дійсно Зінгарела, тогорічне чудо і Сан Самуеле, як їхній сумнів, одразу змінився радісними вигуками, Вільгельміна що знала Консуело зовсім дитиною, коли та приходила до неї з пурпорою, за яким слідувала по п'ятах, немов маленький собачка, несучи його ноти. Згодом дуже охолола до дівчини, бачачи, яким величезним успіхом користується юна артистка в аристократичних вітальнях і як закидають її вінками на сцені. І не тому, що кохана Корнера була жінкою недоброю або опустилася до заздрості до дівчини, що так довго вважалася виродком. Але Вільгельміна, як усі вискочки, любила розігрувати із себе знатну даму. Вона співала порпори найбільш модні арії. Учитель вважав її тільки талановитою дилетанкою і дозволяв їй виконувати все, що заманеться той час, як бідолашна Консуело скиніла над горизвісним клаптиком картону, що містив у собі весь метод співу знаменитого маестро, на якому він по 5-6 років тримав учнів, які серйозно ставилися до занять. Отже, Вільгельміна не уявляла собі, що можна мати до Консуело інше почуття, крім поблажливого співчуття. Пригостивши колись дівчинку цукерками або давши їй подивитися книжку з картинками, щоб та не нудьгувала в її передпокої, Вільгельміна тепер вважала себе однією з найдіяльніших покровительок юного таланту. І їй видавалося дуже дивним і навіть непристойним, що Консуело, миттєво піднявшись на вершину слави, не тримала себе стосовно неї смиренно не підлещувалася і не була сповнена подяки. Вона розраховувала, що консуело мило і безоплатно буде служити прикрасою її маленьких зібрань для обраних, виспівуючи для неї і разом з нею так часто і так довго, як їй заманеться. Віргельміна хотіла відрекомендувати дівчину своїм друзям, натякнувши на допомогу надану нею при першій кроках Консуело і на те, що та ледве не їй завдячує своїм розумінням музики. Але все склалось інакше. Пурпорі куди більше хотілося відразу надати Консуело достойне становище в артистичному світі, ніж догаджати своїй покровительці Вільгельміні. Він нижком підсміювався над претензіями цієї особи. Він заборонив Консуело приймати від фіктивної пані посланниці запрошення. Спершу вже занадто без церемонії, потім занадто наказові. Маестро зумів знайти тисячу причин, аби не водити її туди, і Вільгельміна, перейнявшись найбільшою ворожістю до початкуючої співачки, заходилася навіть поширювати думку, начебто консуело при своїй зовнішності – ніколи не зможе мати безперечного успіху. Та й голос у неї, хоч і приємний у вітальні, недостатньо звучний для сцени. А як оперна співачка, вона не виправдала надій, що покладалися на неї з дитинства, і багато ще й інших капостей, відомих за всіх часів і у всіх народів. Але незабаром захоплені вигуки публіки Заглушили всі ці нашіптування, і Вільгельміна, яка чванилася тим, що вона такий тонкий цінитель музики, така освічена учениця порпори і така великодушна жінка, не посміла продовжувати таємну боротьбу проти найблискучішої учениці-маестро, кумира публіки. Вона приєднала свій голос до голосу справжніх шанувальників музики які захоплювалися співом Консуело, і якщо їй траплялося гудити співачку за гордість і марнославство, які виявилися в тому, що вона не віддала свого голосу в розпорядження пані посланниці, то пані посланниця дозволяла собі шепотіти про це на вухо лише дуже набагатьом. Тепер, коли вона побачила Консуело в скромному платячку колишніх днів, і коли Порпора офіційно відрекомендував їй свою ученицю, чого ніколи раніше не робив. Марнолюбна і пуста Вільгельміна все пробачила і почала відігравати роль великодушної покровительки. Цілуючи Консуело в обидві щоки, Вільгельміна подумала, мабуть, вона зазнала катастрофи, чинила яке-небудь безумство, або, може, Втратила голос. Давно щось не було чутно про неї. Тепер вона від нас залежить. Ось підходящий момент – пожаліти її, надати підтримку, перевірити її обдарування і мати з нього користь. У Консуело був лагідний, миролюбний вигляд. Вільгельміна, не знаходячи в ній більш природженої успіхом гордості, яку вона приписувала їй у Венеції, відчула себе легко і розсипалася в милих речах. Декілька італійців, друзів посланника, що перебували в салоні Вільгельміни, приєдналися до неї, закидаючи консуелу компліментами і запитаннями, які вона зуміла спритно і жартівливо обійти. Але раптом її обличчя зробилося серйозним і на ньому відбилося, Легке хвилювання, коли на іншому кінці Вітальні серед групи німців, які з цікавістю розглядали її, вона побачила чоловіка, який вже одного разу збентежив її в іншому місці. То був незнайомець, друг Каноніка, що так уперто розглядав і розпитував її три дні тому в Кюре в селі, де вона разом з Йосифом Гайдном співала месу. Незнайомець і тепер придивлявся до неї з незвичайною цікавістю, і легко можна було здогадатися, що він запитує про неї у своїх сусідів. Заклопотаність Консуело не випала з-під уваги Вільгельміни. «Ви дивитеся на пана Гольцбауера?» – сказала вона. «Ви його знаєте?» «Я його не знаю і не підозрювала» що дивлюся на нього», – відповіла дівчина. «Він стоїть праворуч от столу», – сказала посланниця. «Тепер він директор придворного театру, а дружина його – примадонна того ж театру. Він зловживає своїм становищем, пригощаючи двір і віденців своїми операми. Які між нами кажучи?» «Нікуди не годяться!» – додала Віргельміна зовсім тихо. «Хочете, я вас із ним познайомлю? Він дуже милий чоловік!» «Тисячу разів дякую вам, сеньоро!» – відповіла Консуело. «Але я занадто мало, значу тут, аби бути відрекомендованою такій особі». І заздалегідь упевнена, що він не запросить мене до свого театру. Чому ж? «Люба моя, хіба ваш дивовижний голос, який не має рівного в Італії, постраждав від перебування в Чехії? Адже кажуть, що ви весь час жили в Чехії, найхолоднішій і найпечальнішій країні на світі. Це дуже шкідливо для легенів, і я не здивуюсь, якщо ви на собі відчули наслідки такого клімату. Але це не лихо». «Голос до вас повернеться на нашому чудовому венеціанському сонці!» Вільгельміна щось дуже поспішала визначити стан голосу Консуело, але дівчина втрималася від спростування її думки. Тим більше, що співбесідниця, поставивши запитання, сама ж на нього відповіла. Консуело ані трошки не зачепило великодушне припущення посланниці. Вона мучилася тим, що може викликати ворожість Гольцбауера за трохи різку та відверту оцінку його музичних творів, яка вирвалася в неї тоді за сніданком у кюре. Придворне маестро неодмінно, звичайно, помститься їй, розповівши, в якому товаристві і за яких обставин він її зустрів. І Консуело боялась, якби ця розповідь, дійшовши до вух порпори, не настроїла вчителя проти неї, а головне – проти бідолашного Йосифа. Усе сталося інакше. Гольцбавер не заікнувся про пригоду з причини, про яку буде сказано згодом. І не тільки не виявив якої-небудь ворожості до Консуело, але підійшов до неї, і подивився на неї лукавим поглядом, у якому проступала тільки доброзичливість. Консуела удала, начебто не розуміє цього погляду. Вона боялась, аби він не подумав, що вона просить його зберегти таємницю, і була настільки горда, що спокійно йшла назустріч усім наслідкам їхнього знайомства, хоч б вони були. Її відволікало від цієї події обличчя старого і суворим, і зарозумілим виразом, що, одначе, посилено прагнув зав'язати розмову з Пурпорою, але той, вірний своєму кепському характеру, ледве відповідав, що хвилини пориваючись позбутися співрозмовника під яким-небудь приводом. «Це прославлений маестро Буонончіні!» – пояснила Вільгельміна – що була не від того, аби перелічити консуело всіх знаменитостей, які прикрашали її вітальню. Джовані Батіста Боонончіні, 1670-1747 роки, композитор і віолончеліст, виступав у Відні, Берліні й Лондоні, автор опер, ораторій і великої кількості творів симфонічної та камерної музики. Він щойно повернувся з Парижа, де в присутності короля виконував партію віолончелів Мотеті власного твору. Мотет – жанр вокальної багатоголосої музики, в якому поєднується кілька самостійних мелодій із різними текстами. Як вам відомо, він довго гримів у Лондоні і після опертої боротьби з Генделем Театр проти театру. Зрештою, здобув над ним перемогу в опері. Суперництво між Буонончіні й Генделем, яке тривало протягом десяти років, набрало вигляду політичного конфлікту. Буонончіні підтримували впливові аристократи, які групувалися навколо родини герцога Марлборо, а Генделя – королі-королева. «Не говоріть так, синьоро, І з жвавістю вигукнув Пурпора, що тільки відкараскався від Буонончіні, і, підійшовши до двох жінок, чув останні слова Вільгельміни. «Не вимовляйте такого богохульства! Ніхто не переміг Генделя! Ніхто не переможе його! Я знаю мого Генделя, а ви ще не знаєте його! Він перший серед нас! І я зізнаюся в цьому, хоча в дні безумної юності я теж мав сміливість боротися з ним. Я був переможений, так і мало статися, це справедливо. бо чи ні більш щасливе, ніж я, але не більш скромний і не більш майстерний, восторжествував в очах дурнів і завдяки вухам варварів. Не вірте ж тим. Хто вам говорить про цей тріумф? Він навіки зробить мого побратима Бонончині предметом глузувань. І Англія коли-небудь червонітиме за те, що віддала перевагу його операм. Над операми такого генія, такого гіганта, як Гендель. Мода, фешн, як там говорять, поганий смак. Стале місце розташування театру, знайомства в театральному світі, інтриги і більш за все талант чудових співаків, які виконували його твори. Ось що вочевидь, створило йому видимість удачі. Зате в духовній музиці Гендель здобув над ним колосальну перемогу. Що ж до пана Бонончіні, його я не ставлю високо. Не люблю я пройди світів і відверто говорю, що успіх своєї опери він так само законно украв, як і успіх своєї кантати. Пурпура натякав на скандальний випадок, який схвилював увесь музичний світ, бо Нончині, перебуваючи в Англії, привласнив собі славу твору Лотті, написаного за 30 років до цього що останньому і удалося довести найблискучішим чином після довгих суперечок із нахабним маестро. Вільгельміна пробувала було захищати Бонончіні, але її захист тільки розізлив порпору. «Я вам говорю і стверджую», – вигукнув він, не думаючи про те, що його може почути Бонончіні, що Гендель навіть в оперних своїх творах Вищий за всіх композиторів минулого і сьогодення! Зараз доведу вам це!» «Консуело, іди до клавесина і проспівай на Марію, яку я тобі вкажу!» «Я умираю від бажання почути чудову порпоріну!» – сказала посланниця. «Але благаю вас! Нехай вона не виконує присутності Бонон й пана Гольцбауера!» «Творів Генделя! Їх не потішить такий вибір!» «А вже ж!» – перебив Порпора. «Це їхній живий осуд! Це їхній смертний вирок!» «У такому разі, маестро, запропонуйте їй проспівати небудь із ваших творів!» – попрохала Вільгельміна. «Так, це ясна річ, не викличе ні в кому заздрості!» Але я хочу, щоб вона проспівала саме Генделя. Я цього хочу. Учителю, не змушуйте мене сьогодні співати, почала прохати Консуело. І аж тільки-но з далекої дороги. Звичайно, це значило б зловживати люб'язністю вашої учениці. І я відмовляюся від свого прохання, мовила Вільгельміна. «У присутності цінителів, особливо пана Гольцбауера, директора імператорського театру, не треба ризикувати репутацією вашої учениці. Будьте обережні!» «Ризикувати? Та що ви кажете?» Різко обірвав їй порпора, знизуючи плечима. «Я чув її сьогодні вранці і знаю, чи ризикує вона своєю репутацією» виступаючи перед вашими німцями. Цю суперечку на щастя було перервано появою нового гостя. Всі поспішили привітати його, і Консуело, яка бачила і чула в дитинстві у Венеції цього кволого, зарозумілого і самовдоволеного чоловіка з жіночим обличчям, хоча й знайшла його постарілим, зів'ялим, споганілим, смішно завитим, і одягненим із несмаком старого села Дона, старого залицяльника. Все-таки зараз же опізнала в ньому незрівняного виняткового сопраніста Майорано, відомого під іменем Кафареллі, або, скоріше, Кафарієлло, як його називали скрізь за винятком Франції. Неможливо було знайти хлюста більш зухвалого ніж цей примилий Кафаріело Жінки розбестили його своїм поклоніння, а овації публіки заморочили йому голову. За молоду він був такий красивий, або, вірніше, такий миловидний, що дебютував в Італії в жіночих ролях. Тепер, коли йому було під 50, а на вигляд він здавався набагато старшим, як більші сопраністів, Важко було без сміху уявити собі його Дідоною або Галатеєю. Йдеться про ліричні драми метастазів «Покинута Дідона» 1724 року і «Галатея» 1722 року. Хімерність його вигляду доповнювала манера удавати з себе хороброго і з будь-якого приводу підвищувати голос, тонкий і ніжний природу якого важко було змінити. Однак його манірність і безмежне марнославство мали й позитивну сторону. Кафарієло занадто високо ставив перевагу свого таланту, щоб перед ким-небудь розсипатися в милих речах. Він також занадто дбайливо цінував своє достоїнство артиста, щоб перед будь-ким плазувати. Нерозважливо, сміливо, Тримав він себе зі знатними особами, навіть із монархами, і тому його не любили вульгарні підлесники, бачачи в його зухвалості докір собі. Справжні цінителі мистецтва прощали йому все як геніальному віртуозові, хоча йому й дорікали за багато негідних учинків, одначе змушені були визнати, що в його артистичному житті. Бували вчинки і мужні, і великодушні. Мимоволі і ненавмисно виявляв він зневагу і певним чином невдячність стосовно порпори. Він добре пам'ятав, що протягом восьми років навчався в нього і мав завдячувати йому всіма своїми знаннями. Але ще краще пам'ятав той день, коли його вчитель сказав йому «Тепер, я нічого вже не можу тебе навчити. Іди, сину мій, ти перший музикант світу. І з цього дня Кафаріело, що дійсно був першим після Фарінеллі співаком світу, перестав цікавитися всім, що не було ним самим. Поза як я перший? сказав він собі. Виходить, я єдиний. Світ створений для мене. Небо дарувало таланти поетам і композиторам тільки для того, щоб співав Кафаріелло. Порпора – перший учитель співу в світі тільки тому, що йому судилося відшліфувати талант Кафаріелло. Тепер справа Порпори закінчена, його місія завершена і для слави, для щастя, для безсмерття Порпори досить аби Кафаріело жив і співав. Кафаріелло жив і співав. Він був багатий і знаменитий, а Порпора був бідний і покинутий. Але Кафаріело цим ані трохи не тривожився і говорив собі, що він досить зібрав золота і слави. І це цілком винагороджує його вчителя, що дав світові таке чудо. Розділ вісімдесят Кафаріело, входячи до вітальні, зробив ледь помітний загальний уклін, але ніжно і поштиво поцілував руку Віргельміни, після чого поблажливо-люб'язно поговорив зі своїм директором Гольцбауером і з недбалою фамільярністю потряс руку своєму вчителеві Порпорі, вагаючись між обуренням, викликаним фамільярністю колишнього учня і необхідністю зважати на нього? Адже, якби зажадав Кафарєлло поставити його оперу і узяв на себе головну роль, він міг поліпшити справи маестро. Пурпора заходився розсипати йому похвали і розпитувати про його недавні перемоги в Парижі, так тонко іронізуючи при цьому – що самодоволений співак не міг не піддатися обману. «Франція!» – вигукнув Кафарєлло. «Не говоріть мені про Францію! Це країна дрібної музики, дрібних музикантів, дрібних цінителів музики і дрібних вельмож! Уявіть собі, це нахаба Людовік П'ятнадцятий!» Прослухавши мене декількох концертах духовної музики, раптом передає мені через одного зі своїх знатних вельмож, здогадайтеся, що, якусь погану табакерку. Але, звичайно, золоту із коштовними діамантами, зауважив Пурпора, навмисно виймаючи свою табакерку із фінікового дерева. Ну, звичайно сказав тенор, але подумайте, яка зухвалість, без портрета, піднести мені просту табакерку, наче я маю потребу в коробці для нюхального тютюну. Фі, яке міщанство, я був просто обурений. І сподіваюся, сказав Пурпора, набиваючи свій хитрий ніс, ти гарненько провчив. «Цього дрібного короля?» «А вже ж? Чорт забери!» «Пане!» Сказав я знатному придворному і відчинив перед його осліпленим поглядом ящик. «Ось тридця табакерок! Найгірша з них коштує в тридцять разів більше, ніж та, яку ви мені підносите. І до того ж, як бачите, інші монархи не погордували» шанувати мене своїми мініатюрами. Скажіть, королеві, вашому володареві, у кафарєло, слава Богу, немає потреби в табакерках? Присягаюся, бахусом. до чого, мабуть, зніяковів король? Вигукнув Порпора. Почекайте, це ще не все. Вельможа мав зухвалість мені відповісти, що серед іноземців його величність дарує свій портрет тільки посланникам. «Який нахаба! Що ж ти йому на це відповів?» «Послухайте, пане», – сказав я, – «знайте, що з посланників усього світу не зробиш одного кафарєлло!» «Прекрасно! Чудова відповідь! О, як я пізнаю!» «Мого Кафаріело. і ти таки не прийняв від нього табакерки?» «Ні, чорт, забирай!» – відповів Кафаріело, неуважливо виймаючи з кишені золоту табакерку, сипану діамантами. «Чи не та це ненароком?» – запитав Пурпора, з байдужим виглядом дивлячись на табакерку. «А скажи...» Бачив ти там нашу юну саксонську принцесу, ту, як я вперше поставив пальчики на клавесину Дрездені. В ті часи, коли її мати, польська королева, робила мені честь своїм протигуванням. Це була мила маленька принцеса. Марія Жозефіна? Так, дофіна Франції. Чи бачив я її? «Навіть в інтимному колі! Це предобра особа! Ах, яка прекрасна жінка! Ми з нею найкращі друзі в світі! Слово честі! Ось що вона мені подарувала!» І він показав на своєму пальці перстень із величезним діамантом. «Кажуть, вона сміялася від душі з того, як ти відповів королю з приводу його подарунка. Звичайно, вона визнала, що я прекрасно відповів, і що король, її свекор, повівся, мов би останній скнара. Справді, вона тобі це сказала? Вона на це натякнула, передаючи мені паспорт, який змусила підписати самого короля. Всі то слухав цей діалог, відвернулися, посміючись нишком. Усього годину тому Буонончіні, розповідаючи про перебування у Франції, описував цю його бесіду з Дофіною, яка, передаючи йому паспорт, прикрашений підписом монарха, зауважила, що він дійсний тільки протягом десяти днів, а це було рівнозначно наказу, покинути Францію в найкоротший строк. Тут Кафаріело, боячись очевидно подальших розпитувань про цю подію, перемінив розмову. Ну як, маестро? Звернувся він до Порпори. Багато було в тебе останнім часом у Венеції учнів. Чи зустрічалися серед них ті, що подають надії? Уже й не кажи, відповів Порпора. Після тебе небо було скупе і школа моя безплідна Бог створивши людину спочив від справ своїх а порпора відтоді як створив Кафаріело склав руки і нудьгує бездіяльності Дорогі учителю вів далі Кафаріело у захваті від компліменту і сприймаючи його за чисту монету «Ти занадто поблажливий до мене, однак у тебе було кілька багато обіцяючих учнів, коли я бачився з тобою в школі-мендіканті. Ти тоді вже випустив Корилу. Її, пам'ятаю, високо оцінила публіка. Красива дівчина, їй Богу». «Красива і нічого більше». «Правда? Нічого більше?» Запитав Гольцбауер, який прислухався до розмови. «Кажу ж вам, нічого більше!» Авторитетним тоном повторив Пурпора. «Це корисно знати!» Прошепотів йому на вухо Гольцбауер. «Вона приїхала сюди вчора ввечері, майже зовсім хвора, як мені передавали. І однак уже сьогодні вранці...» «Я одержав від неї прохання взяти її на імператорську сцену». «Це не те, що вам потрібно», – мовив Порпора. «Ваша дружина співає у десять разів краще за неї». Він хотів було сказати «не так погано, але зумів частно стриматися». «Дякую вам за високу думку», – відповів директор. Невже у вас не було і інших учнів, крім товстої корили?» Знову заговорив Кафаріело. Венеція виходить, вичерпалася. Мені хотілося б побувати там майбутньої весни, Стезі. Віторія Тезі Трамонтіні, 1700-1775 роки. Видатна італійська співачка. Що ж перешкоджає? Тезі захоплена Дрезденом. Але невже я не знайду в Венеції жодної кішки, яка не вчить? Я не дуже вимогливий, та й публіка буває поблажлива, коли на перших ролях такий співак, як я, здатний винести всю оперу на своїх плечах. Приємний голос, послушенство, ямущість – ось все що мені треба для дуетів. А, до речі, вчителю, що ти зробив із маленької смаглявки, яку я в тебе бачив? Хіба мало я вчив смагляво? О, в тієї був чудесний голос. І пам'ятаю, прослухавши її, я тобі сказав, цей маленький виродок далеко піде. Я навіть тоді заради забави проспівав їй дещо. Бідолашна дівчинка заплакала від захвату. «Егеш!» – сказав Пурпура, дивлячись на Консуело, що почервоніла, як ніс маестро. «Як її звали? Чорт, забирай!» – вів далі Кафарєло. «Дивне ім'я! Ну ти мусиш пам'ятати, маестро! Вона була потворна, як смертний гріх!» «То була я!» – озвалася Консуело, поборовши свою ніяковість, і з посмішкою підходячи до них і шанобливо вітаючи Кафаріело. Така дрібниця не була здатна збентежити Кафаріело. «Ви?» – вигукнув він грайливо, беручи її за руку. «Брешете! Ви прямила дівчина, а та, про яку я говорю?» О! Звичайно, то була я, перебила Консуело. Подивіться на мене гарненько, ви мусите мене впізнати, це та ж сама Консуело. Консуело, так, так, по-диявольському важке ім'я, але я вас зовсім не впізнаю і дуже боюся, що вас підмінили. Дитя моє, якщо придбавши красу. Ви втратили голос і талант, який так багато обіцяв. То було б краще для вас залишитися поганою. Я хочу, щоб ти її почув, сказав Порпора, який пала бажанням показати свою ученицю Гольцбауеру. І він потяг Консуело до клавесина, трохи проти її волі, тому що вона вже давно не виступала. Перед такими знавцями І взагалі зовсім не готувалася Співати того вечора Ви мене дурите Заявив Кафарєло Це не та дівчина Що я бачив у Венеції Зараз ти сам Пересвічишся Відповів йому Порпора Справді, вчителю Це жорстоко Ви змушуєте мене співати Коли у мене в горлі Ще сидить пил От п'ятидесятю хмиль шляху, соромливо протестувала Консуело. Однаково співай, відрізав маестро. Не бійтеся мене, дитя моє, звернувся до неї Кафаріело. Я вмію бути поблажливим. Аби ви не боялись, я співатиму з вами, якщо бажаєте. За цієї умови скоряюся, відповіла вона. Щастя, яке я відчую, слухаючи вас, перешкодить мені думати про себе. Щоб нам проспівати разом, запитав Кафаріело Порпору, вибери нам дует. Сам вибирай, відповів той, нема нічого, чого вона не могла проспівати з тобою. Ну, тоді щонебудь твоє, маестро, мені хочеться нині порадувати тебе. «І до того ж я знаю, у сеньори Вільгельміни є всі твої твори, оправлені зі східною розкішчю і оздоблені позолотою». «Так», – просідив крізь зуби Порпора, – «твори мої одягнені багаче за мене». Кафарєло взяв ноти, перегорнув їх і вибрав дует із мене опери. Написаної Маестро в Римі для Фарінеллі, він проспівав перше соло зі шляхетністю, досконалістю, майстерністю, які миттєво змушували забути всі кумедні якості співака, вражали і приводили в захват слухачів, могутній талант цієї незвичайної людини влив нові сили в консуело і настільки надихнув її що вона у свою чергу проспівала жіноче соло, як ніколи не співала в житті. Кафаріело, не чекаючи, поки вона скінчить, перервав їй спів бурхливими оплесками. «Ах, кара! Ах, дорога!» Вигукував він на різні лади. «Тепер-то я пізнаю тебе! Це дійсно!» Те чудове дитя, на яке я звернув увагу тоді, в Венеції. Але тепер, дочко моя, ти чудо, un portamento, це говорить тобі Кафаріело. Віргельміна була трохи здивована і дещо збентежена, побачивши консуело ще на більшій висоті, ніж у Венеції. Незважаючи на те, що виступ у її віденському салоні такого таланту був їй дуже приємний, вона не без прикрості й жаху бачила, що після настільки віртуозного виконання сама вона вже не посміє співати для своїх завсідників. Проте пославниця галасливо висловлювала свій захват. Гольбауер, продовжуючи посміхатися нишком, але побоюючись, що в його касі не вистачить грошей, аби оплатити такий великий талант. Виявляв серед усіх цих вихвалянь дипломатичну стриманість. Буонончині заявив, що консуело вище і за пані Гасе, і за пані Куцоні. Посланник прийшов у такий захват, що Вільгельміна навіть перелякалась, особливо коли побачила, що він знімає з пальця перстень із величезним сапфіром, і надягає його на палець Консуело, що не відважувалася ні прийняти його, ні відмовити. Несамовито стали вимагати повторення дуету, але двері розчинились, і Лакей доповів про приїзд графа Годіца. Всі підвелися під пливом мимовільної поваги, що викликає не найзнаменитіша, не найдостойніша, а найбагатша людина. От невдача, подумала Консуело. Треба ж було мені зустріти тут разом. І навіть перш ніж я встигла попередити їх, двох осіб, які бачили мене під час подорожі з Йосифом. Вони без сумніву склали собі неправильне уявлення і про мою моральність, і про мої відносини з ним. Але в жодному разі добрий і чесний Йосифе, хоч який би наклеп, «Оплутав нашу дружбу, я ніколи не відмовлюся від неї, ні в серці своєму, ні на словах». Грав Годіс, з голови до нього, здоблений золотими галунами і нашивками, підійшов до Вільгельміни, і по тому, як він поцілував руку утриманки, Консуело зрозуміла відемінність між такою хазяйкою будинку і гордими патриціанками, що зустрічались і у Венеції». З були і миліші, і люб'язніші, і веселіші, але говорили швидше, ступали не так тихо, сиділи, закинувши ногу на ногу, гріли спину біля каміна, коротше кажучи, були іншими, ніж у вищому світі. Ця безцеремонність здавалася навіть приємною, але в той же час у ній відчувалось щось образливе, що відразу кинулось у вічі консуело. Хоча це щось, замасковане світськими манерами та увагою, належною посланнику, було майже невловиме. Граф Годіц вирізнявся своїм умінням тонко відтінювати цю невимушеність, яка не тільки не ображала Вільгельміну, а здавалась їй доказом особливого поклоніння. Консуело ж було неприємно за цю бідолашну жінку, чиє вдоволене. Дрібне марнославство здавалося їй жалюгідним, що ж до неї самої вона ні трошки не ображалася. Зінгарела ні на що не претендувала, не вимагала навіть, аби на неї дивились. Їй було зовсім байдуже, чи буде звернений до неї поклон на декілька десятих дюйма вищим або нижчим. «Я тут для того, щоб співати». Це моє ремесло, говорила вона собі, головне, щоб були задоволені моїм співом. Я волію сидіти непоміченою у своєму куточку, але як почервоніла б ця жінка, що домішує марнославство до своєї любові, якщо тільки вона домішує хоч трохи любові до марнославства, помітивши скільки презирства і іронії криється під усіма цими люб'язностями та компліментами. Консуело знову змусили співати, звеличували її до небес, і вона того вечора буквально ділила лаври з що Щохвилини вона чекала, що з нею заговорить граф Годіц, їй доведеться витримувати вогонь його глузливих похвал. Але дивна річ, граф Годіц? не підійшов до клавесина, біля якого вона стояла, відвернувшись, аби він не міг бачити її обличчя. І коли він запитав про її ім'я й вік, здавалося, він уперше чує про неї. Річ у тім, що він не одержав необережної записки, яку Консуело, збуджена шляховими пригодами, послала йому із дружиною дезертира, до того ж, він був дуже короткозорий, і оскільки в той час іще не було заведено безсоромно ларнетувати у вітальнях, то він не чітко розрізняв бліде обличчя співачки. Можливо, здасться дивним, що хвастаючись так своєю маломанією, граф не спробував подивитися ближче на чудову виконавицю. Але не треба забувати, що Муравський вельможа Любив тільки музику, складену ним самим. Любив тільки свою власну методу, тільки своїх власних співаків. Великі таланти не викликали в нього ніякого інтересу, ніякої симпатії. Він їх недолюблював за їхню вимогливість і претензії. І коли йому говорили, що Фаустіна Бордоні отримує в Лондоні на рік 50 тисяч франків, а Фарінеллі – 150 тисяч. Він знизував плечима і запевняв, що співачки в його розвальському театрі Моравії, які навчалися в нього, не поступаються ні Фарінеллі, ні Фаустіні, ні Сеньорові Кафаріело, хоча коштують йому всього 500 франків. Зарозумілість Кафаріело, була йому особливо неприємна і нестерпна тому, що в своєму колі пан грав Годідс відзначався точно такими ж дивними і смішними звичками як що хвальки не подобаються скромним і розумним людям вони тим більше нестерпні й огидні таким же хвалькам як вони самі усяка марнолюбна людина ненавидить собі подібних і висміює порог властиві їй самій слухаючи співка Кафаріело ніхто не думав ні про багатство ні про любов до музики графа Годіца. Поки Кафаріало хвалився, не залишалося місця для хвастощів графа Годіца. Коротше кажучи, вони заважали один одному. «Жоден салон не був настільки великим і жоден слухач настільки уважним, аби вмістити і задовольнити двох людей, які терзаються такою жадобою апробації» френологічний стиль наших днів. Тобто йдеться про осіб, які прагнуть слави, загальне освалення, термін жадоба апробації, апробативність, був в обігу поборників френології, хибної теорії про зв'язок між формою черепа та духовними якостями людини. Була й третя причина, що перешкодила графові кодіцу, згадати свого Бертоні з Пасау. Він майже не дивився на нього Пасау, і тепер йому було б дуже важко пізнати його в новому, перетвореному вигляді. Перед ним тоді була дівчинка, досить миловидна, як заведено було на той час говорити про стерпну зовнішність. Він почув її гарний, свіжий, гнучкий голос і відчув, що перед ним тямуща істота – яка легко піддається навчанню. Більше він нічого не відчув, не вгадав, та більше йому нічого й не потрібно було для його театру в Росвальді. Він був багатий і звик купувати без особливого розбору та дріб'язкового обговорення все, що йому підходило. Він захотів купити талант і саму консуело, як ми купуємо ножик у шательро, чи скляні вироби у Венеції. Торговельна угода не відбулася, і оскільки жодної хвилини він не був закоханий у неї, то ані хвилини не жалкував про це. Правда, він був трохи розгніваний, при своєму пробудженню пасав. Але люди, які багато про себе думають, недовго страждають от такої невдачі. Вони незабаром про неї забувають. Хіба не їм? Належить увесь світ, особливо, якщо вони багаті. Ну що ж, сказав собі шляхетний граф, одна невдача, а за нею сто удач. Він пошепотівся з Вільгельміною під час виконання консуело останньої арії і, помітивши, що Пурпора кидає на нього люті погляди, згодом пішов, не діставши ніякого задоволення товаристві цих педантичних і неотесаних музикантів. Кінець 84-го розділу читала Лілія Мироненко